Estét kívánok, hölgyeim és uraim! Hát igen, ahogy mondani szokás, egyszer mindennek eljön a vége. És ez nem csupán az 1989-es esztendőre értem. Nem tudom, tetszenek -e emlékezni, hogy az ember tragédiájában, az angyalok kara után mi az első mondata az úrnak? Ne tessék mondani, csak az utolsó szót, én mondom az elejét. Ugye így hangzik, és ezt most politikailag is érthetjük, ha a szocializmus egy nagyműnek tekinthető, hogy befejeződött a nagymű. mű. Direkt nem mondtam, hogy be van fejezve. De ezt az igen nagyon gyámoltalanul tetszett mondani. Ennyire nem biztosak benne? Na próbáljuk meg még egyszer. Befejeződött a nagymű? mű. Nem. Hát, ha nem, nem, de én azt hiszem, hogy egyre inkább. Az alkotó pihen. Tetszik parancsolni? Az alkotó pihen. Az alkotó pihen. Csak még nem elég mélyen. Kérem tisztelettel, hogy be van éfejezve -e a nagymű, vagy sem. Arra kérjünk választ valaki olyantól, akitől az elmúlt években mindenre kaptunk választ. Akkor most én kifaggatom a mi társadalmi perspektíváinkról, az illetékes elvtársat. Hadd fújjam ki magam, most estem ki a dácsiámból. Ne haragudjon, kérem. Tényleg... Dehogy haragszom, most vagyok a legboldogabb. Tessék látják, a csúcson vagyunk, mindent elértünk, nézzünk előre. Tessék, rengeteg mencsvárunk van, rengeteg sziget, például Albánia, vagy... Koltai valóban egy dácsiát... akkor ő... még Etiópiáról nem is beszéltem. Szóval egy dácsiát küldtünk önért, mert... Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, már mindenről nem voltam egyszer, csak megyek ott a helikopterem föl, lenézek, hát ott a dácsiak. Köszönöm szépen! Szóval ön szántából jött vissza ezek szerint. Igen, én szántam, igen, én szántam. Kérem tiszteletet! beültettek. Kérem tiszteletet! Csak most nem tudom kiejtezi fogjuk melyik csapat Kedves felesége önnel volt? Persze, olyan aranyos volt. Hátul a kocsiba volt minden. És a kedves fia? Nekem nincs is fiam, most jut az ember. Két gyönyörű szép lányom van a harmadik tegnap előtt, mert hát annyira aranyos. Azért vagyok hogy egy kicsit szétszort. Volt a gyártás. Miért kell Ez mindig a... a magánéletet, meg a politikát össze-vissza Nem csináltunk mi semmiről, olyan szépen élünk egész család. ajámról is mesélhetnék. De... Mi akartunk ebben az egész, egész, egész 25-40, mennyi időt telt el? 70 év? Hát, De kérdez, el hát... egy picit várni, olyan türelmetelenek az eltár, csak annyi minden szép van. Tetszik. 70 év alatt, ugye hát az derült ki, ahogy Grósz is mondja, hogy csak a gyakorlat volt az, ami eltorzult, mert az eszme, maga az alapgondolat az érvényes. Tehát, hogy mennyi időt kellene még rászánni, hogy, hogy ez menjen ez a dolog? Vagy hogy egyáltalán próbálkozzunk? Bocsánat, el. maga nem volt itt előbb, mikor mondtam, hogy ez a 70 év, ez még nem minden, az Ez egy alap, ez egy, ez egy indulás, hogy látják, hogy miről van. És szóval. mikor találkozzunk akkor? Ki, én magával soha az életben. De ezt egész komolyan kérdezem, ön szerint, hát nézzük például, hogy hát hol van olyan hely, ahol hát nem omlott össze a Brazovics ház? Itt van például Kelet-Németország. Azt is egyszerű, hogy átalakul teljesen a vezetés, nem tetszett hallani? Ugye a brazovic megválasztottak megválasztották NDK-ban? Nem a brazovic választották meg, ott kérem, uh, Gizit választották meg. Nocsak! Akkor elmeljek körülnézni. Milyen Gizi? Egyszerű Gizi, kérem. Szépen így hívják, hogy Gizi. A Honecker utódja. Honecker Gizi, nem is tudtam. Nekem mindig azt mondta, hogy ehhez, éveken át azt mondta, becsapott a honnekkel, nem, én nem tudtam, hogy gidi. Dajcs Tamásik elmentek Prágába, ugye ezt ön is tudja. Tudjuk, hogy mi történt Prágában. Mit tudom én. Leomlott a berlini falutána. Ezek után én úgy gondolom, hogy el kéne küldeni fenjan ugye? Ott van a... Az melyik elvtárs, a Fenjan elvtárs? azt nem is tudom. Akkor még lenne Peking. Igen. És visszafelé a dajtséknak a jegyét megkérnénk, hogy a repülője tiranán keresztül kapják. Igen. Szóval hány éves a kapitány? Vagy mi, mi itt a kérdés? Szóval, hogy... Kérem, itt a birodalomról van szó. Igen. A, a birodalomnak az a legfőbb tulajdonsága hogy időnk itt visszavág. És jó lesz vigyázni aztán. Koltárjártás, én szerettem volna tudni, hogy az ön prognózisa milyen válaszol szolgál a mi kétségeinkre. Jaj, de szép mondat, ezen, ezen sírni tudnék, de megválaszolni nem. Mi lesz önnel, mi legyen az itt ülőkkel, és mi legyen velem? Hát leghamarabb arra tudnék válaszolni, hogy magában mi legyen. Azt hiszem, most szép lassan sokkal több mindent fejezhetünk be. Kérem, Karinti Ferencnek, a híres cíninek van egy rém találó karcolat, amelyben leírja, hogy egyszer egy kerítés mögül az utcán szelíd kutya figyelte a lépteit, amire ő ilyen áldáz ingert érzett, hogy az ebben felbosszantsa. Bele is fogott, és ugye hát a kutya csaholt, vicsorgott, hát hogy kutya mód belendült, ő még tovább ingerelt, és így végig az utcán egész a sarokig ingerelt, az ugatott, már habzott a szája a kutyának. a sarokra értek, akkor egyszer csak a kerítésnek vége lett, és derékszögben sem volt folytatása. Szóval ott állt szemtől szembe a felingerelt kutyával, és én ezt jelkép erejűnek érzem jelen helyzetünkre vonatkoztathatóan. Ugyanis négy évtized után idén lett vége a kerítésnek. Kérem, tizedik alkalommal állok szilveszter estején a mikrofon előtt, és ez az év egyszerűen a lehetetlen elé állított. Mert amíg a szocializmus alapjait rakosgattuk, hogy minek, azt ma sem tudom, addig ugye volt egy szint, amely szerint tudnivaló volt, a szocializmus eget ostromló alapjai, ha bele szakadunk, sem magasodhatnak a béka alól följebb. több az is tudnivaló volt, hogy a... Az úgynevezett kelemen technológia sehogy se válik be, mert amit rakunk estig, leomla reggelre. Hát idén ilyen mód már egyszer sem estele, viszont egyfolytában pirkadt. Tudnivaló volt, ismétlem ez állítást, hogy tudnivaló volt, mert ma 1989. december 31-én már szinte mindenki úgy vallja, úgy tudja, mintha 40 év alatt mindig is mindent tudott volna, ha ilyen-olyan okok miatt nem is mondta ki aperté, Gyakorta úgy tűnik, hogy itt az elmúlt évtizedekben a néma gyereknek kizárólag az édesanyja nem értette a szavát, hogy a néma gyerek drága jó édesanyján kívül itt mindenki pontosan tudta, miről is tartja a pofáját az a bizonyos néma gyerek. A néma gyereknek legalábbis mai bevallása szerint, mert a néma gyereknek mostanság bütösül megjött el a hangja, Szóval a néma gyerek azt állítja, hogy az ő egykori némasága baromi egy beszédes némaság volt. És persze, hogy süket is volt a néma gyerek, az igaz, de abszolút hallással megáldva volt süket, tartja ő maga most. Sőt, éleszeműen volt vakis. is. És ha még hozzátesszük, hogy ez idő alatt értelmi fogyatékosnak is mutatkozott, akkor ma már való, hogy ő hülye is roppant okosan volt. Itt 30-40 évig. A néma gyerek továbbá, ha gyáva is volt, bátran hallgatott, vakmerően maradt szótlan, és halált megvető módon tartotta a pofáját. Tény és való, hogy a néma gyereknek bazi bátor és tudó hallgatása közben persze szakadatlanul járt a szája, hisz néha még azt is odavágta, hogy a, akár a szocializmus építésében éppen átmeneti nehézségek mutatkoznak, de meg egy idő után már parodizálni kezdte magát Kádár Jánost, mert a néma gyerek időközben nagy hangutánzó tehetség is lett. Mindezen érdemek elismerése mellett azért, azért mégis maradt valami, egy valami legalábbis, amiről ma már kimondhatjuk, hogy a néma gyerek végestelen végig hallgatott. Hallgatott erről az egyről, noha állítólag saját bevallása szerint végig tudott róla, tudott róla, de mégsem mondta soha, tudni, hogy azt nem mondta ki szép szabatosan és tömören, egyetlen egyszer sem, hogy úgy szar az egész, ahogy van. Amikor arról beszélünk, hogy itt a kerítés vége, hogy befejezzük, amit befejezzünk, bár önök ugye az imént sokan azt mondták, hogy nem. Tizedszerre be kell látnom, tizedszerre itt a szilveszteri kavari mikrofonjánál, hogy én is sokszor voltam mém a gyerek. Kérem, beszéltem Szóltam én mindenről, csak erről az egyről nem. Arról, hogy a dolog, a találmány, a marxista-leninista berendezkedés mindennapos gyakorlata átolt szettik fából vaskarika. Jó, nyugtathatnám meg magamat, hát nem mondtam ki ezt az egyet, de érzékeltettem. Mert ha az érzékeltetésen túl kimondtam volna, akkor most nem állnék itt tizedszer. Ám de engedjék meg, hogy azért árnyaltabb leessek, ha már itt vagyunk a feltételezhető befejezésnél. Mert az úgynevezett szocializmus, úgynevezett magyar változatának alapjai valójában sertéspörköltből, Trabantból, hétvégi házból és egy kevés turista útlevélből álltak. Hogy mindezt azok az imperialista, kapitalista körök által adott kölcsönökből gründolták nekünk össze, akik ugye folyamatosan kizsákmányolják az egyébként nálunk ezerszer jobban élő nyugat-európai Egyesült Államok és Japán ipari munkásságot, arra mi az elmúlt évtizedekben valahogy, hát, figgyet hánytunk. Megetették velünk a kölcsönökből főzött pörköltet azok, akik végig tüzdelt özgerincet zabáltak. Azt hiszem a pörkölt, a trabant, a hétvégi ház, meg a turista útlevél tompította el sokunk emlékező tehetségét, hogy mindezek nem voltak ellentételei az ártatlan halottaknak, az ártatlanul meggyötrötteknek, a pocsék módon magukhoz orszott kiváltságoknak, a korrupció tenyészetének, a közjogi méltóságra emelt tehetségtelenségnek, azt csak ma mondjuk ki, amikor a pörköltből már a nokedlis veszélyben van, amikor a trabant füstje majd megfojt valamennyi önket, amikor a hétvégi házat minden második hétvégére föltörik, és amikor a világútlevél mellé annyi valutát adnak, hogy abban nem törölhetjük ki még az emlékeinket sem. Kérem, mi azt nem fogtuk föl hosszú éveken, évtizedeken át, hogy 23 évig volt hadügyminiszterünk Cinegelajos, Lajos, akiről csodálnám, ha azt hallanám, hogy mondjuk este, gyalog hazatalált, aki most belátva fethetetlenségét mégiscsak kiköltözik egyik hajlékából egy másik hajlékába. Ha arra gondolok, hogy milyen képességű vezető által volt védve huzamosan biztonságunk, az Isten áldása, hogy itt 23 évig nem volt háború. Az ő távoztával, meg a hozzá hasonlóak távoztával azt hiszem befejezhetjük az ilyesfajta vezetőkkel való passzív megbékélést is. Vegyünk tőlük búcsút, és menjen, akinek mennie illik. Mert csak az idén is, ugye hánynak és kiknek kellett lemondania. Szinte mondhatnánk azt is, hogy ez az év volt a lemondások éve. Dominósor dőlése Stadinger Istvánnal kezdődött márciusban. Igaz? februárban én is pöcköltem egyet rajta. De... Istenem, valahogy kézreállt a lapockája. Szóval a legkülönbözőbb okok, indokok, kényszerűségek miatt, merő egy lemondás volt az esztendő, befejezték pályafutások felívelő szakaszát, befejeztük a velük való áldatlan törődést, tőlünk tehát ezt is befejezhetjük. A tavalyi szilveszteri kabaréban még a régi MSZNP főtitkáraként róttam meg Grósz Károlyt, mert ö, enyhén szólt csacsiságokat szólt a budapesti sportcsarnokban. De hát akkor még volt neki, miből csacsiságokat beszélni. Mert most decemberben, ahol sajtóértekezletet tartottak ő és a cimborái, egy fűtetlen termet nem tudtak fizetni egy óránál tovább. Aménkü gondolta volna ez tavaly ilyenkor? Az új MSZNP kongresszusán még az előcsarnokban is kéregettek, hogy egy nyomorult éjszakában nyúló zárt ülésre teljen a zsugából. Állítólag oda volt kirakva a persej, már csak a szentelt víz hiányzott mellőre. Dehát ez lenne a legkevesebb, hogy az új MSZNP-nek nem telik zárt ülésre. Dehát ezt még valahogy azért kihevernénk. Kínosabb azonban, hogy miket is mondott egymásra egész évben az új msznp szervező Hunta négy tagja. Épp közben a Ribánszki lekutyapucsistászta Grózt és Berecz János. Berecz kijelentette hogy alkalmatlan a főtitkári posztra, de ez nem értek, ezt az egyet speciál biztos hogy tudja jobban. A Ribánszki, csak hogy egy példát mondjak még, legutóbb a képes hétben azt nyilatkozta Bereczről, hogy idézem önöknek, bizonyos befolyásoltság alatt adta le szavazatát az MSP megalakulásakor, és a riporter kérdésére, hogy effektíve alkoholra céloz-e... Ribbánszki megkérte a riportert, hogy ne provokáljon. Na kérem, hát így dőltek el nálunk a dolgok 40 éven keresztül, hogy akik döntöttek annak egyik része, vagy nem értett semmihez, vagy folyton be volt rúgva, aki megmaradt, az nem elég, hogy hülye volt, de még rá is ívott. A régi idők után következő legújabbkori tökölődést is befejezhetnénk már, kérem. Itt van például a négy igen ügye. Munkásértség megszüntetése, munkahelyekről való kivonulás, pártvagyon elszámoltatása, köztársasági elnökválasztás. Kezdték a nyommogást az ellenzéki kerekasztal körül hónapokon át. Utána meghúzatták vele a parlamentet, és akkor még rádobtak egy jól odagányolt népszavazást. Ráment egy egész évünk arra, amit a Havel a venzeltéren egy ablakból elintézett 5 perc alatt. úgy <Sessz> azt tessék hinni, hogy én, mint egyszerű Aulik utcai állampolgár, csak és kizárólag a kommunista apparatcsikokkal szemben tamáskodom. Én az ellenzéki urakat, akik akárha nekem tetszőt is szorgalmaznak, szintén száz lépés távolságból figyelem. Én a pártokat reprezentáló frontemberek legtöbbét, tisztelet a kivételnek, olyannak látom, mint mondjuk Kassanovát, vagy Donhuán, vagy a Hírhet Szakált. Azok ugye, ha nők közelébe kerültek, valami ellenállhatatlan érzéki váltól hajtóva, ugye rögtön reagáltak, beindultak. Na, ezek a párt reprezentálsok, vagy legalábbis a többsége, meg a hatalommal van így, hogy amint a hatalom közelébe kerülnek, nekik is azonnal föláll. Én azt hiszem, van tehát befejezni valónk oktalan pártoskodásból, politikai gőkből, stílustalan huzavonából is. Mert itt jelenleg ahány pártház, annyi bélyek, annyi címke, ahány szerveződés, annyiszor hatványos vád és rágalom. Talán be kellene fejezni a vadulást, mert nyugdíjasaink szelíden ugyan, de lassan már éheznek. Be kellene fejezni a szájtépést, mert a ma húsz éveseknek, legalább 30 éves korukban, hát lakni is kellene valahol. Be kellene fejezni a nyugtalanság szítását, mert a melósok ma még nyugodtak, de lehet, hogy jövőre a heti ötszöri grizes tésztától kicsit idegesebbek lesznek. Végül nem csak azoknak kell befejezni ezt azt, akiknek azt ajánlottam, hogy van itt sok minden régi és új keletű, értelmetlen, hazug, meg fölösleges, amit be kellene fejezni, hanem engedelműt kell szilveszteri szóvívőségemet Tíz év után én magam is befejezem ezennel példát mutatva. Példát adva kezdem a sort, elbúcsúzom önöktől, és most nem csak az ó évtől búcsúzom, nem csak a 40 kommunista még óbb évtől, az ellenőrizetlen egypártrendszertől, hanem a magam részéről a szilveszteri kabaréktól is búcsúzom. Indokom nagyon rövid. Kimért pályafutásom ebben a tisztemben úgy érzem letelt, Jöjjön egy fiatalabb, egy újkor, új szóvivője. Végakaratom, hogy legyen övé az új undokakkora. A mór megtette kötelességét, a mór önszántából most elmegy. A magam részéről tíz éven át jól éreztem magam az önök társaságában, a szilveszteri műsorokban, hallgatólagosan merem remélni, hogy ez kölcsönös volt. Sok sikert kívánva a jövőévi, évi, ma még ismeretlen szóvivőnek, köszönöm ennek a kellemetlen tíz évnek, minden örömteli lehetőségét. Köszönöm a vesszőt és a szidást, és most egy tapsal te köszön meg közönség, a visszás utazát. Műsorvezető Déri János. Kérem az az igazság, hogy most, hogy Verebes István lemondott a szóvívői tisztségről, most én leszek kénytelen tovább vinni a szót! Mondom! Kénytelen lennék tovább vinni a szót, Nyugodtan. és valamennyiünk nevében... Nyugodtan álljunk meg egy, Nyugodtan. Nyugodtan én álljunk meg egy pillanat. pillanatra. Az Igen. Én valamennyi... teljes szívvel köszöntvén a kedves, egybegyűlt híveket és a... De én valamennyiünk nevében Hallom. szeretném... Most ez a valamennyiünket szeretném, hogy picit tud. Úgy... Ha így egy picit, hogy a tőlem, valamennyiünket... Akarja a valamennyiünk ugye? az egy kis túlzás. Bár az, nem? nem ismerkedtünk A saját meg. nevében Igen. maga beszélet, amit akar. Na de talán az, de az igazán mégis méltányos, ha egy pár szóval ecsetelni, hogy mi, miért vagyunk itt. Ha már ja, akkor ugye, hogy még se ittuk meg a Pertlit. <gül> De akkor szeretném önöknek is bemutatni, kedves hallgatók, az urakat. Ugye önök is tudják, hogy van egy ilyen a rádió és televízió fölött székelő kuratórium, ahol... Hát nem azért székelő, haddunk. azért kicsit... Azért. azért nem kell ez a cinikus... Se a meg... székel, az mostanában a székel most már nagyon sok, másik pedig az, hogy a kuratórium az... Mi szakmai dolgokban okay. nem szólunk bele. Distinct igen. De az, hogy maga nem, nem tudja, hogy mit beszél, azért ez, vigyázunk. Ez a hatalmas megyfaj, nem azért van itt, hogy maga összehúzza. Elnézést tudom, ez a mikrofon. Ez a mikrofon? mikrofon? Igen. Azaz. Halló? Ez, igen. Gondoltam, a... van, hogy ilyen izéforral, gáz, de... gázrezsó formájú? Mi... Nem, gázrezsó nem is azért jöttünk, hogy ne értsünk hozzá, hanem... Egyébként, nem szólunk bele. majd Van közünk a szakmához. Én speciál parkettás lász vagyok ornitológus vagyok. Ornitológus. Az ott van a fülorgégészet mellett. Uram, Madárhangokkal foglalkozom. Hát, ha ő madárhangokat kutat, akkor... tud erről valami bőve? Hogy? Nagyon jól tudok. A lényege az egyébként csak, hogy a kedves... Alda... A lényeget nem maga mondja meg, arra nagyon kell vigyázni. Mi nem azért álltunk idebe, mert unatkoztunk, és, azért... és elkéstük a buszt elnézést, hogy én... tanult kollégámat szeretném, ne tegye a kezét, nem az iskolába van, ha pedig ki kell menni, előbb kellett volna minden esetben. Szóval szeretném azért elmondani, hogy mi lehet, hogy bizonyos értelemben az ellenzékhez tartozunk, mert az úr a Tamesztól van, ugye, én pedig a Müssi-től, úgyhogy ez azért van, hogy azért... Valahogy ellenőrizzük ezt a dolgot, hogy nehogy véletlenül itt Nem elő. véletlenül állok csöndesen itt a háttérben. Mert azért valahol azt hiszem a jogszabályok kellő sűrű erdejében végig kéne pásztáznunk azt, hogy mi az, amiről beszélhet az ember önkényesen, ahogy akar, és ez így van rendben. Bocsánat... De... Bocsásom, meg én nem szóltam közbe. Alakuló demokráciánk szamárlétráján első szavainkat most talán... meg, amit mi megengedünk magának. A kegyed úgy beszél, ahogy most akár... nem tudom, a sajtószabadság Most a, nyilvánval... a sajtot itt behoz behozni egy színpadra, hogy a sajtot szalámit, az én ahol Uraim, nekem itt egy szilveszt. A rádiókabarét kellene... Ha mi megengedjük. Ha persze, de mi megengedjük, de mi megengedjük, mi megengedjük, megengedjük mert, mert mi nem szólunk, mert abszolút nem. nem... Önök azt mondták, ugye, hogy Önök szakmai dolgokba Ez a fog... önözés is egyébként már... Szóval nem, a, nem vagyok nyelvészen ide, ha vagy maga, vagy kedves kegyed, ahogy azt mondta a vitrai úr is... Ahogy méltóságos úra még mondta. Az az ez, már ez, már ez a világ elmúlt. Ez, ez a világ elmúlt. Bocsánat, elnézést, nem akarok vitatkozni, A kedves, az úrat nem tudom, hogy bemutattam-e magának, mert én nem még... ismerem, pedig nem olvasok újságot. Igen. Ez Na most az úr Déli János. Hogy Déri János. Téli János. Szeretetteljes szívvel örülök, hogy én lehetek az, aki önfölött vigyáz, anélkül, hogy bármiféle meg Nem téli Ámos, Déli János. Mondom, téli János. Mondom, Déri János. Dé, mint Miskolc. Elég egyértelmű, amit mondom. <gül> <történt. gül> Miskolc is hó téli, álmos... Az az volt, én, én, én azt hallottam, hogy önök ugye márciusig a választások... Na most azt, hogy maga, mit hall, az ugye attól függ, hogy mi milyen tekintetbe vetítjük a távat. Ez a március 15-ére való célozgatás, ez meg külön mert szeretném fölemlíteni, hogy. Nem tudom, miért kell cél... rögtön a bem jönni. Hát én is ezt mondom. Nagyon csodálkozom, hogy maga, pont maga, aki itt dolgozik, ha egy. Izébe... Meg a Petőfi szobor is azért, ez nem nacionális egy kicsit ebben a voltjában. Magának nem... aki közéleti ember nem és nem. Ura, hogy egyébként tényleg Télület, a Ez urat, hogy a hígy. szilveszteri rádiókabaré. Ezt szilveszteri maga döntött el bocsánat Kérem szépen, rádió kabaré, egy posztalinista, dogmák szerint... Monolista, hogy hozzátegyem. Mert maguk kitalálják, hogy most röhögni kell mindenkinek. Akkor Azon meg szakadjon kérül, meg a röhögéstől. ahogy tudjuk, nem csak... Osztalinista, pedig a lista, szilveszterkor alkoholista is. <gül> Úgyhogy ezen tekintetek, én nem mintha beleszólnék, nem... csak a csendes És arra el... nem is beszélve, a sok hallom, rögnivaló so azon, azon nincsen, na arra téli úr, vagy már nem tudom, hogy... Téli, téli így nem, így nem, így déli álmos, Nem, téli álmos. És azon nem tudom, hogy mi van rögnival, hogy százszazillékkal megemelnek mindent. Hát, Mindet <gül> fölemelnek. mindent fölemelnek, még a ballábukat is. Ez jó. Ez első jó vicc, amit találunk. akkor ezt elmondhatom, hogy, hogy, hogy ne haragudjon, de a tapsunkba miért szól bele? Például? Peddi mi csak szakmailag nem akartunk nekünk beleszólni? jár ugye. Bocsásson meg, de nem életlen, hogy maga itt egy új ember, itt magukat kineveztük. Én 15 éve vagyok televízióban. Az tudta magát. Ki tudta magát? Én, azt azt én ugye én olvasom az újságot, még sem láttam a televízióban eddig magát. De uram, ön bádogos. Nem vagyok ön... bádogos, horvát Lajos vagyok. Jö, egyébként Mi nekünk a, a nevemet megiedz? Az a lényeg a funkciónak, hogy mi nem szólunk bele szakmai belső dolgokba. maga hoz Hát az engem nem érdekel, érti, hát megérti. Megnyelheti az agyába az egész izét, hát el, el a, a kazettát, engem az engem hát Meg hogy ilyen mocskosú nem nézheti gombolya be ezt a Mert az adja meg a tiszteletet, ember se. Nézzem hát. már ki valahogy. Hát ennyire rosszul nem keres márnézést, Vitrai Hogy hívják? Vérjárlás. már mit ért mondani? Miért gombolja ki Feszít egy kicsit az úszó Tegyük vissza Uraim! E nem fogunk a végére érni ennek. Nehogy nem. De... Azt adja, jó is, hogy maga nem ér a végére. nekem még két helyen kell kuratóriumoznom el, hogy. Vagy... át a rádióra, rádió... a filharmóniába, és van egy kerti rendezvény, nekem még ott kell lenni, hogy viccél. Nekünk csak a felügyelés, a felett van nálunk gumibot, szolgáltispré, hmm. de csak a felügyelet. Az a mi dolgunk. Maga a mondja? Féletéve a viccet. Mi egyáltalán nem akarunk beleszólni, hogy maga mit mond. Maga azt mondom, amit akar, csak előtt kérdeze meg, hogy mit akar, ez a lényeg. de szóval nekünk nem az a feladatunk. Nekünk nem az a feladatunk, hogy magát kinevezzük. De nem azt mondja, amit mi akarunk, úgy seg hogy a füleket élj át. Hát meg a relációt. Hát, az én, amit észrevettem, hát nehogy ez... azt így a kedves minnyájunkat halló, a közönségre célozott. Hogy jól a tanult kollégám, így is van. Na most én nem, az, nem azért, hogy a, kontrázzak. Nem azért mondom, hogy a húhírra kasztásának a szinterét lássuk, de azért az ember ilyenkor már odafigyel arra, amit tessék nyugodtan mondani. De... Arról nem is beszél, hogy nekem... kellene mondani. Maga egy kicsit mondta, furcsa. A... utána majd beszél. Na most egy kicsit furcsa, tényül egy kicsit féláll a szemüvege valószínű. Mert álmos. Ne, Nevéből ered, ugye? Nem, János nem álmos. János nem álmos. Kicsit bepárásodott a szemüvege, Nagyon én emlékszem magára amikor még hat évvel lezelőtt a Sipos mezőn egy karate bemutatón fényes nyalta az MSZNP seggét elnézést kéne, hogy így az úttörő szövetség meg úgy pattogott, mint a gumilabda. Úgyhogy maga most Igen. ne jöjjön itt szilveszterre meg izével. Én arra most... is emlékszem, amikor nem emlékezett arra, hogy a birkozásnál mi a csomagfogás, mi utána érdeklődött, hogy az anatómia, melyen testészét kell ugye megnyilvánítani, pedig akkor még köze nem volt a pártoknak a beszélgetéshez. Na most egyáltalán Te nem akarok nyugodtan. arra hivatkozni, Igen, nem, nem hogy magának azért, elég én. sűrű a múltja. Szóval... Igen? Nem véletlenül említem ezt a siposmezőt, ezt a karate bemutatót. Ne arra gudj, hogy nem akarok elbújni a múltta, mert az életben ne nem, nem voltam siposmezőt. Na ezek, ezt mondja most ez, ez Hoppá! Hát ezért most, vagyunk mindig. Na, fontosan, ugye mi megmondjuk, hogy mi történik mi nincs meg, a nem maga. Maga. Ez, nincs maga siposmezőt. Mi mondjuk meg, és nem maga. Egyáltalán nincs. Álljon hátrább a francba most, mert nem vagyunk. Ez a maga hibája. Én már régen megnéztem. Feltemelveti a szemüvegét. Bocsát, Ez kélek, nem azért. hogy most maradjon befog a befogat is befogja és kifárad. És kifárad maga most maradjon Már Mi már réget telemázoltuk. Tessék, Nem azért, hogy Elnézést kérek, én is még magam Nyilvánosan megmondom, Rég nem a falakat nem. tiltakozása, akik vannak fajnával közlekedni. Minden voltak a pártja, maguk pártja, aki faragaszokat meg, hogy 17 is. x a szavazzon, az a maguk pártja, nem a miénk. Bocsánat, Ma, a 17x az nem igaz. Volt két egyet is köztem. Mi a tiszta a... demokrácia nevében, nem úgy, mint Na a maguk pártja. Egyet szeretnék magára figyelmeztetni, mert tényleg a béketűrés hatalmas. De nem az én békét. Egység lenne a fontos. És ezt nem a Arról, kéne Nem ez... tudom, magam Ki mit milyen, milyen tömeget képvisel maga. Nem Én is, akkor mit, mit vitatkozunk? Nagybandó András. Kedves német Miklós. Meghatódva írom a levelem, most léptem a 71. évembe, s mindjárt megkaptam a díjtalan bélyegzésű buszjegyet, és most már vonaton is ingyen utazhatok. Nagy öröm ez nekem. Ma semmi más nem hiányzott az életemből, csak az, hogy ingyen utazhassak. Azért önnek írok, kedves Német Miklós, mert önt egy rendes fiatal embernek tartom, Tulajdonképpen az unokám lehetne. Tehát nekem se jönne rosszul, ha most a nagyanyja lehetné. A korkülönbség miatt kérem nézze el mostantól inkább tegezni. Tudod Miklós fiam, jó ez az ingyenes utaztatás. De talán jobb lenne a nyugdíj mellé, kaphatnék havonta egy vonatja, egy árát, mondjuk Hegyeshalom és Záhony közt Retúr akkor nem csak csirkenyakra, de akár farhátra is futna a pézem. Tudod, Miklóskám, nem sok hasznát veszem az ingyenes utazásnak, én már nem igen utazom. Nincs hova, nincs kihez. A családom szociográfiája kicsibe Magyarországé. Az egyik fiamat nemrég temettem el 42 évesen, szívinfarktus vitte el. A másik fiam gyógyíthatatlanul alkoholista, Tíz éve van nagyfán, nem szívesen megyek hozzá. Egy lányom is volt, de mivel a fiai kábító szerezni kezdtek, öngyilkos lett. Rajtuk kívül már csak patikába jártam, de mostanság nem sok örömöm telik a gyógyszerekbe, mert a legtöbbre az van ráírva, hogy evés után kell bevenni. Az zaciba ugyan busszal jártam, de oda már nem megyek, már nincs mit beadni. A szakácskönyveimet már régen beadtam, minek az nekem, és amikor az uram meghalt, akkor adtam be az utolsó értékünket, a szocialista munkahőse kitüntetést, mert még ő kapott, mint stánovista. 180 os volt a teljesítménye, de én mindig azt mondtam neki, nem vagy te száz százalék. Van egy kékes tévé, meg egy szokorrádium, de ezeket nem adom be. Mostanában olyan sok szép temetésről közvetítettek, hát ha lesz még egy-kettő. Miklóskán. büszke voltam rád, hogy díszörként te is ott álltál a koporsó mellett az Imre bácsiék temetésén. Örültem volna még egy pár régi vezetőnk, is ott lett volna az Imre bácsiék mellett. Istenem, ne mondom, de szép temetés volt, ha ezt megérhették volna szegény Imre bácsiék. Mond meg a szűrösnek, rá is büszke vagyok, hogy kikiáltotta a köztársaságot, bár nem tudom, mennyi volt a kikiáltási ára. Tudod, fiam, jó az, hogy most köztársaság van. De azért a tojására ezentúl is négy forint. A WC lehúzomat meg 600-ért akarták megjavítani. Mondtam is nekik, hagyjátok a francba, amennyit én eszek, nem igen használom. Már nagyon szeretem ám a jó ebédet, fiam, mióta megnyílt a paradizó. Naponta elmegyek előtte. Te fiam, mi van a Lázárral, a Gáspárral, meg a többieke? jól vannak? Tudod, aggódom értük. Nehogy kár tegyenek magukban. Hallottam egyszer a rádióban, hogy egy-két percet késett egy japán vonat, és a közlekedési miniszter öngyilkossági kísérletet követette. De nagy szerencséjük van ezeknek, hogy nem Japánba élnek. Hallom a gáspár azt mondta, ha felakasztják, akkor se tudja megmondani, hová lettek a milliárdok. Én azt mondom, fiam, csak meg kéne próbálni. Ha még ez a Gross, Berec, meg a Ribánsz is jó firma már megint kezdik. Pedig az volt a jelszavuk, hogy világ világproletáriai egyesüljetek, nem az, hogy föltámadunk. Hát, fiam, ezzel a paraszkolbász meg szalámi árakkal jó meglettetek bennünket. Eddig csak 70 forintot spóroltam meg, ha nem vettem meg 20 a kolbász, most meg már százat. Mondd meg a Békesinek is, hogy üdvözlöm. Fiam már fogadnám, és bezárnám a spájzomba. Két nap múlva olyan éhes lenne a kis man, mana, hogy visszavonna az összes rendelet. Nézegettem a szomszéd újságjába, hogy melyik sávba esek. Hát, fiam, vagy leállósába, vagy kétségbe. Hallottam a rádióban kulcsárt az igazságügyist. Arról beszélgettek, hogy eltörőjék a halálbüntetést. Hát, mély, fiam, ez nem az? Tudod, öreg koromra megtanultam már, ha napján esik az élet színvonalakon 40 évig esik. Halló Miklóska, mostanában sok gondotok van a húsellátással. Hát miattam ne idegeskedjetek. Most, amikor nincs hús, épp úgy nem veszek, mint amikor lesz. Még levére se futja a krumpi főzeléken, Beti, meg folyton koszorúkra pazaró jártok. Sokat betegeskedek, fiam. Tudod, -e, mennyibe van nekem az ingyenes orvosi ellátás? A szememmel is gondok vannak. Romlik. A boltban is a kosár helyett a cekkerembe tettem két kiflit, meg egy liter teje. Rosszul láttam. Nem vettem észre, hogy mögöttem áll az eladó. 1500-ra büntettek, tekintettel arra, hogy kis nyugdíjas vagyok, de nagyon rendesek voltak, mert havi 500-al törleszthetem. A doktor úr azt mondta nekem, jár a vaksági segély. Mondtam neki, hiszem, haláltom". látom. Be is mentem a tanácsba, ott meg egy százassal szúrták ki a szemem, azóta még annyit se látom. Visszamentem a doktorhoz, s javasolta, hogy egyek sok vitamin. zöldségfélét, meg gyümölcsöt. Mondtam neki, doktor úr, vagy menjen ki a piacra, és nézze meg az árakat, vagy vizsgáltassa meg magát. <gül> Utoljára akkor ettem déli gyümölcsöt, amikor harangszóra mentem ki almáért a piacra. <gül> Fiam, miközben a párt menti a hatalmát, én nem látok évente többet, mint hatalmát. <gül> Nagy szerencsém, hogy van egy kis protekcióm a kutyaeledel boltba, meg a kilós ruhaboltba. Tegnap is fillérek, és sikerült vennem húzdek a kardigánt. Különben sok költenivalom nincsen, sampont már nem kell vennem. Mikor meghalottam az új húsárakat, szállankint éptem ki a hajamot. Négy éve már fogkrémet se veszek, nincs mire, azt az egyet meg elég, ha körülnyalom. Ajánlották a héli dét is, mondták, kisimulnak tőle a ráncaim. Miklóskám az én ráncaimat már csak az Nem Nemrég javasolták a béres cseppet, de csak gondolj bele, fiam, vagy üdítővel, vagy savankás bóra, vagy teával kéne bevennem ráadásul levés közbárt, ki a fenegyőzi ezt körítéssel? Édeségre nem költök, cukrom az van, És megvan az az örömöm, hogy ingyen utazhatok. Miklóskám, levelemet nem postán adom föl, hanem személyesen viszem be az országházba, Bélyegre ugyanis nincs pénzem, de a 15-ös busz ingyenbe van. Arra kérlek, emeljetek két a kis Jó lenne a kicsivel, több jutna a tervezett 700-nál. Tudod, úgy látom, úgy vagytok ki a kis nyugdíjakkal, mint primás a bazsevállás utáni pénzosztással, amikor a cimbalmosnak nem adott egy vasat se. Megkérdezte tőle, mi van, Sanyikám nekem nem jár. Azt mondta neki, járni jár, csak nem jut. Hát csókollak, fiam. Jaj, majd elfelejtettem. Köszönöm, hogy a 70 éven fölüliek nyugdíját fölemeltétek egy százassal. Bár tudod, ez olyan, mintha bemondtátok volna, hogy 80 éven fölül nem büntetitek a nemi erőszakot. A korai ifjúságomból szeretnék elmondani önöknek egy történetet. Akkor nyaranta részt vettem a betakarításban, a Balaton parton kaszáltam, mint pincér. és euh, <gül> Akkor tájt esett meg, hogy euh, ott a szomszédos Turing Hotelben laktak NSK csoportok, akiknek 12-től 15 óráig lehetett jönni ebédelni. Természetesen mindenkett, Balatonpa, Strand, foci, nap, mi egyéb, mindenki a három nehet, három és három között jött. Egyszer az egyik csoportban volt egy úr, aki 12 óra nulla-nullakor mindig ott ült. Rettetesen utáltuk, hatan pincérek álltunk sorba ő miatta. És egyszer, mikor beült 12 óra dúladúl a dúl, akkor haragszóra, én kivittem a levest, ő elővett egy újságot, olvasott, rágyújtott, letette az újságot, körböt piszkált, rágyújtott, olvasott. Na, 50 percig bírtam, 12.50-kor odamentem hozzá, és lévén egy német állampolgár, ugye mosolyogva odahajoltam, és mondtam neki, hogy te rohadék, hát az anyádnak nem halózod már meg ezt a moslékot. Mire ő felnézett, és azért azt mondta, hogy azért, mert nem hozták kanalat, öcsik. Ezt azért bátorkodtam elmondani, mert hogy most egy ilyen furcsa szituáció állt elő a hazai tömegkommunikációban leves van, aki megenni, az is van, csak nincs hozzá kanál, tehát nincs frekvencia. Ugye egyre másra alakulnak a különböző rádióadók, alakulnának a különböző televízióadók. Lenne, aki nézi hallgatja őket, csak hát van egy úgynevezett frekvencia moratórium, ami miatt országos frekvenciához egyelőre lejuthatnak hozzá. Nem tudom, hogy miért egyébként, mert hát a tórium is egy anyag, és következésképpen a tórium sem vészel, csak átalakul, mert a moratóriumból például ha feloldanák, akkor lenne sok kicsi rádió, és akkor lehetne sok kicsi kuratórium is, és megoldaná az egész ország munkaerő gondjait minden házban egy rádió, egy kuratórium, és ezzel kész is lennék. Na minden esetre vannak olyan rádióadók, kereskedelmi adók, amelyeknek sikerült megelőzni a moratóriumot, a frekvencia moratóriumot. Hát ilyen rádióadó most nem jut hirtelen pontosan. Ja igen, a Kalipszó rádió. A Kalipszó 873, Gálvölgyi János, Kern András. Hát jó estét, vagy jó reggelt, jó napot! Büdös Franz tudja, mi van most. Hát szeretettel köszöntöm a... Micsoda hallgató itt, a mikrofonnál én vagyok. Ne tessék csodálkozni, néha, egy elfogok egyenes adásban aludni, csak az az igazság, kicsit összegabajottak bennem az események. Hát arra még emlékszem, hogy tegnap reggel a NapTV-be kezdtem, Nem vezettem valami ugatást a Tv2-n, egész éjjel egyenes adásban a Petőfiadón voltam. Na most itt, itt volt egy nagy filmszakadás, most vagy átjöttem, és akkor a Kalipszóban vagyok, vagy mégse jöttem át, és akkor ez a Danubius én egy hete doszt egyenes adásban vagyok. Mit csinálják, ha úgy kajolnak a szerkesztők? Na, hát most jól lenne tudni, mi jön. Játék! Közgyerekek, oké, ezek szerint ez a kalipszó. Hát kérem, játék. Az első kérdésem, ki hoz nekem kávét? Ismétlem, ki hoz nekem kávét? Terike mutatja, hogy ő hoz, csókolom a kezed, Terike. Hát akkor rátérhetnék a második kérdése. Valami felírtam direkt, hogy elmondhassam mitten, Azt mondja, megtalálom a zsebembe a cetit, hallgassunk egy kis zenét, jó? Amit most hallanak az a Mai Tai együttes. Tele van a cipőm lábbal cím. Na megtaláltam itt a cetit. Hát kérem, akkor játszunk. Tehát, ide figyelj te rohadt diszpárdon, ez nem az, hogy ez az. Ezen elismerem, hogy fölvettem 230 es sem az. Megvan, megvan, kérem, mi az az üsző? Tehát még egyszer mondom, mi az az üsző? Már is vonalban van valaki, halliho, halló. Jó, jó estét, ki van. Jánosra szeretnénk beszélni. Én mit. vagyok. Hát, szevasz, hittem, bazmeginten iszonyú balvéd. Mert várjál, mert a két csaj azt mondja, hogy ők csak akkor jönnek előbb fölvénk a Csabjékhoz, és hogy ők nem hoznak már piát, mert hogy a... Várjál már, borsanát, a... kérek most. A... Az üső, üső. Eg egészségedre, mária mária a Mari előre ment, de valami tilda vagy... Mi van? János? Én János vagyok, de az üső. Tisztára megfáztál, alig ismerem meg a hangot. Szóval, hogy várjál most, hogy ők nem, nem hoznak piát, hogy én vegyek, és ők inkább a Csabit hozzák, hogy... Várjál, melyik, te várjál, emeljtek, kurvásul visszhangzik valami. Te nem szól a rádió? Te Efe... valami kalipszóbaromfó. Nah, hát kérem, hallgassa nem... le a rádiót, hogy menjen távolabb a készüléktől. Ugye most mi magázó János? Várjában. Hát, és az ember félállamban mindenkit le tud tegezni. Hát, hova készültetek tudom, Valami küszöb utca, vagy mi a frázma? Erángasd a lábad, Matilda! Ne a lábam. János! Elnézést, most ön, azaz te a kalipszó rádióval beszélsz. Nem tudod, mi az üsző. Na vagy Tüssző utca, nem tudom, mindegy. A Marit tudja, vagy, csak előre mentem, csak a Csapjék, most Na, mi most van egy most? pillanat, ön a Kalipszó rádióval beszél? János? János, igen. Déri János. Kalipszó, 873. az meg ne éljek. Hát. Éljen, csak nyilván rossz számot hívott. Rádió. Hát tényleg ez szól a rádió. Tilda, hát, hát nehogy már a lekvárt a nagymamát. Hát lerakjuk, bocsánat, lerakjuk. lerakjuk. Várjuk, ne tegyél le, ne te hát, kérem, diktálja az adatokat a kolléganőmnek. Lehet, hogy jövő is. Hát persze, van ágy. Na so? Halló, újabb telefonáló. Halló, halló. Bum. Tessék. Bum. Ajj, ajj. Olyan sajnálom, ez egy másik játék. Mi a kalipszó vagyunk, és itt nincs semmiféle. Bum! Jó estét, kívánok! Melek Bum! beszélek, kicsit hangos a gőzkalapács. A játékra... Bum! Jelentkeztél! Na most kérem, tessék mondani a megfejtést! Hát már csak úgy gondolom, hogy ez a viaszos csaj, aki a viaszba önti a beatles leszeket. Ja értem, hát ön, Madame Tussóra gondol, ugye? Az, Madame Üsző. Bum! Azt mondja a kollégám, mondjam be, hogy a feleségének volt üszőrepedése, mert ezt mondta a tanár úr, hát ha többet nyerünk, Nem, Bum! nem, nem, sajnálom, mert ez, ez most nem. Hát nem ez van ideírva a papírom, mert itt nem fogadom el. Hát mit nyertünk? Búm! Az égvilágon semmi. Boldogok vagyunk, mert itt az egész kollektíva állandóan játszani akar, csak sose kapunk vonalat. Egy hete már szarunk a munkára. Bum, itt ülünk a telefonok. Géza kikölcsönzött négy lexikont. Imádjuk magukat, déri úr. Na jó, Bum. hát ho, vajból van a szívem. Kapnak két lekvárost és egy gumist. Meg egy kalipszó dugót. Várjon, boros kérnek, vagy perevesek? Zöld Szilvánit kérnénk, mi ugyanis egy szocialista brigád vagyunk. Jó, meglesztek. Szép álmokat. Hát, én nem tudom, még mindig nem tudjuk, hogy mi az üső. Haló, Halló! Haló. Jó estét, Déri úr. Én egy nagymama vagyok, Déri úr. Teljes nagymama, nem szeretném elmondani a nyilvánosság előtt a nevemet, mert ugyanis a munkahelyemről beszélek. Értem, értem. Hol dolgozik, kedves nagymama? Többnyire a konyhában. Azelőtt az első magyar-amerikai olajtársaságnál dolgoztam, de onnan elszavartak a kommunisták. Úgyhogy nem szívesen mondanám el a nevemet, házmester is mindig mondja a Gellaj néni, higgyel. A legjobb, amana, az ember, sehol se nyilatkozik, megnyilvános. Na, szóval hát, nagymama, drága. Nevezzen csak Ilonka néni. Jó. Hát Ilonka tessék mondani tessék. az üsőt. Kérem, én egy egyszerű nagymamá vagyok, és annak idején az angol kisasszonyoknál még mielőtt szegényeket a kommunisták meg nem szüntették, én úgy tanultam, hogy dolgozni csak pontosan, szépen... Az üsső, az üsső, üssőt, tessék. Mondom, bejöttek a kommunisták. Na most Nagyi, Nagyi csin... mondjad az üssőt, vagy itt hülyülök meg. Azt mondanám, csak nem hagy szóhoz jutni az Isten, a neveletlen kölkit nézzem át. Na jó, jó, én vagyok itt a hülye, vagy? Nagyi én, én vagyok a hülye. Tessék, meg sem szólalok, addig arsa egyet. tessék. Na. Az angol kisasszonyoknál úgy tanultam, már itt tanítottak az apácák, még mielőtt a kommunisták meg nem tiltották nekik, hogy tanítsanak, hogy az üssző, ez a fiatal még nem borjadzott tehén, más néven nősténybarom. <gül> Már mielőtt a kommunisták el nem hajtották szegények. Nagyszerű, nagymama, telit találhatod, egészen fölébredtem. Ha, ha még tetszik válaszolni néhány kérdés, odadom a főnyereményt, jó? jó? Egy három órás bécsi kirándulást, jó? Jó. A lelkem nekem azt mondta, annak idején boldog emlékű vidjanővét. persze, mielőtt a kommunisták el nem hajtották. A kis munkával nagyot nyerhetsz, ne gondolkodj, csapjál bele! Na most, Nagyika, figyelj engem, te jó? Én hallak, hallak, Hallasz Nagyik, szépen. figyelj rám. Na. Mikor volt a fungifeni csata? Milyen itt? Fungi, fungifeni! 1311. június 7-én, harmadika vagy gombás kálmánt megtámadták a Móc csapatok, de néhány nap alatt kiűzte ők. Nagyszerű, nagyszerű, Nagyika, remek, remek! Nagyi vagyok, igen. Nagyi, remek, remek, na, ezt kitől tudja, Nagyika? Nos nővér tanította, még Jó, Nagyi, most hagyjuk a kommunistákat. Nem. Nagyika, figyelj rá, hogyan nevezzük, te Nem hogy... jól hallak, hangosan. Hogyan nevezzük, minden? Nagyi? Igen? Korság álljon a füledbe, tehát Nagyika... fölhangosítni, mert itt már teljesen szól minden az egész konyhát. <hül> Nagyika, boruljon a bal mellére, a nagyot hallókészék, Figyelj rá! Hogyan nevezik a mai slangben? A párt vagyon zárolását. Lobzárta. <gül> Ez viszont nem az angol kisasszony. Kis hogy... Jó nagyikám. Na, Én még egy jön. utolsó kérdés. Mi a szarkazmus? Milyen? Szarkazmus. Ha ezt megtezik mondani, akkor öné a Calipso Na, biztos jó fog állni, Nagyikának. Tehát, még egyszer, mi a szarkazmus? Hát mi úgy tanultuk, hogy a szarkazmus az a homoszexuálisoknál az orgazmus. Gyereket, zselét! A rádiócabaré hírei. Ufót figyelt meg kis Aranka héri vállalkozó a népszínház utcán. Az ismeretlen tárgy vállán fényes csillagok vannak, és sárga fény bocsájt ki magából. Most tudósok vizsgálják, hogy intelligens lényről van ez szó. A vallomása szerint ugyanis az ismeretlen többé-kevésbé összefüggően a következőket mondta neki. Jó estét kívánok, kérem a személyi igazolvány. Az adóhatóság közleménye. Aki idén hoz be nyugatról gépkocsit, az új szabályozók miatt biztosan ráfizet. Így azoknál, akik nem hoznak be gépkocsit, ez rejtett jövedelemként jelentkezik, ami viszont adóköteles. Ezért Márciustól minden magyar állampolgár, aki nem hoz be nyugatról gépkocsit, be nem hozási adót kell fizessen. A reform és a mai nap egyszerre közölt cikket arról, hogy az újonnan megválasztott parlamentben Miklós Gejza, Jászkonszolnok országgyűlési képviselője, Áhós volt. A képviselő állítólag ezt maga mondta az országgyűlés büféjében. A képes hét megszólaltatja a képviselőt, aki azt nyilatkozta, hogy ő nem azt mondta, hogy ávós, hanem azt, hogy mávos. Végre magyar kisautó. A hungarotöf és a Suzuki speciális téli önmagától elakadó terepjárók gyártását kezdte meg kis szériában tökölöm. Az új kiskocsi neve Huzzukki. Irodalmi aukció. A bizományi áruház vállalat a Kinizsi utcában kiállítást rendez, ahol megtekinthető és megvásárolható az eddigi összes megtalált Petőfi csontváz. Nagy felháborodást kell szerte a világban az a jelentés, miszerint a Magyarországról Romániába exportált WC-papír más nyomdai termékekből készült. A WC-papíron világosan ki lehet olvasni a Magyar Nemzeti Bank és az 1000 forint szavakat. A Piciny Magyar Génius Dícsérete címmel írást közöl a jövő novemberi szabadföld. Az érdekes írás bemutatja a 67 esztendős Árgyelán Béla bácsit, akinek sikerült egy csodakenőcsöt összeszerkeszteni. Miután a szovjetek november eleje óta se villanyt, se gázt, se olajat nem szállítanak hazánknak, a kenőcs értékes segítség lehet az esti órákban, amit bekennek vele az világít. A kenőcs ruskilux néven hamarosan a herbáriákba kerül. Az 1990. január 1. Financial Times közleménye szerint az Európa Tanács és a Bank of America és a világban közös közleményben értesíti tagjait, hogy bizonyos Megyesi Péter magyar miniszterelnök helyettes rövid, közép és hosszú távú kölcsönkérési akcióiért semmiféle erkölcsi, de főleg anyagi felelősséget nem vállal. A notorius kölcsönkérő különös ismertetőjele kilóg a feneke a nadrágból. A híreket felolvasta Sunyovszki Szilvia, Mécskároly. Koltai Róbert. Nagyon szeretem szemem sarkából figyelni az embereket. Ha találok egy-egy jobb figurát, napokig jár a fejemben. Egész kis gyűjteményem van belőlük. Ha megengedik kettőt, most bemutatok önöknek. Biztos találkoztak már olyan emberrel, aki egyszerűen nem bír rosszat hallani. Mindent meg akar szépíteni, nem bírja a konfliktusokat. Ennek a speciális emberfajtának a fülében egy különleges szűrő van. Tulajdonképpen mindent hal kivéve a rosszat. Bemutatásában Garas Dezső segít. Halló! Bakonyi lakás! Itt Guszti! Kivel beszélek? Nem ismered meg a hangomat? Lajos bácsi! Béla vagyok! A mi van, Bélám, Alig ismertem meg a hangot. Mi van, tüdőközöbből beszélsz? Nem, a kórházból. <gül> Te olyan volt a hangod, mint az tömtek volna a szádba. Be vagyok altatva. Na akkor jöttök? Mert piszokú bevásároltunk. Értsd meg! Nem tudok menni. Hát csináljátok ezt velünk, én most lőttem nektek egy nyulat. Az én is lőttek. Elütött egy teherautó. Akkor kicsit késtek? Érzs meg, gusti Csövek lógnak ki belőle! Jó, az fel a csöveket is! ha jó trögű. Úgy sem vettél semmit a gyerekeknek pikulásra. Gusti, <gül> te minden csak elbagatelizálsz. Nem érted, hogy alig élek ember, Átment rajtam egy teherautó. Te komolyan mondom, olyan tuti muti alak vagy, <gül> hogy egyszer megérdemelnéd, hogy valami komoly bajod legyen. Ne haragudj, Gusti. Nincs sok időm. Mert már itt az oxigén sátor. Ha, ha, ha. Na mi van sátoros to Mint a mókus a fára, az üdvén. Akkor nem lehet olyan nagyon nagy baj. Ide figyelj, Gusti. Tartozom a Dabai néninek 600 forintot. Ha valami bajom történne, add el az órámat. Az órával? Órával együtt is folyton késsel. Na jó. Elég volt a maráskodásból, gyere! Szervusz, Gusti. Mindig nagyon jó barátom voltál. Szervusz, csókodd meg az anyámat. Anyád is jön? Akkor Vermutot ismertszünk. Vermutot a Vermutternek. Szervusz, Gusti. Na jó, akkor mikor jöttök? Haló? Haló? Jöhetnek teherautóval autóval is! Aztán van olyan ember is, aki valahogy nem veszi észre, hogy más lett a világ. Aki még mindig az átkos 1988-ban érzi magát. Ennek az embernek a bemutatásához segítséget nyújt nekem Kálai Ferenc. Képzeljék el, hogy egy lakásban vagyunk, a diványon éppen egy őrült nagy szerelem dúl a tetlegesség szintjén, és épp a beteljesülés előtti pillanatokban vagyunk, amikor a divány mellett megszólal a telefon. <todk> <todk> <todk> <todk> <todk> <todk> <todk> <todk> Te, tessé, beszél? Itt én vagyok. Ki az az én, ki az, ki az? Na ha ne, ne, ne hülyésként, Tomka Heftárs. Hát ki lenne én? Na, azért hívlak Tomka Heftárs, mert végre megvan, végre összejött. Ja, ja, ja. Kivel beszél, kérem, kivel? Hogy, hogy kivel, süni vagyok, az agitpropos süni. Tomka Eftárs, jó hír, összejött, mint van. Ja. Magánál Persze! Mi az, hogy? Itt az összes bélyeg. Ha, halló. Kivel beszélek én most? Viccesz, Tomka Eftárs. Hát te bíztál meg, és én összeszedtem. Ha, ha, mit kérem? Nagyon, hogy mit? Ha Komáromi bácsi a melegi szapolóból előbb idd már rég a kezedben lenne. Ha, kezembe, kérem, ja. kérem. Én most erre nem érek rá. Ha. Hívjon később, kérem. Halló! Ha. Haló, így süni? A neked volt fontos Tomka heftás. Hát, te bíztál meg, hogy gyűjtsek a kambodzsai árvízkárosuló gyerekeknek. maga az, bácsi. Csak, hogy megismersz, Tomka Eftárs. Jajajaj, muszáj folyton Eftárs Hát, mit mondjak Tomka Eftárs? Drágám. Gondolod, egyet fele? Tomka, drágám, megvannak a béhegek. Így jó lesz, Tomka Eftárs? Tomka elvtárs, mi van ott nálad, kutya? Drágám, drágám, most, most jó. Persze, hogy jó, ráment egy év, amíg összeszedtem. Te mi van veled, Tomka, drágám? Rosszul vagy? Eftás. Jaj, jaj! Jaj, de fognak örülni jaj. a kambodzsai gyerek! Te lószul vagy tonkaértás! Te ne haragudj tomkertás, de úgy veszed a levegőt. Tonka drágám! Valahogy, valahogy nem találom a pártilodát. Hova vigyem? Ahova akarj? Jaj, értem! Haló? Halló, maga az Erika? Adja csak vissza a főnököt? Halló, Tomka -társ. Elment. Nem tudom, önök hallottak-e róla, de az az igazság, hogy valamikor Magyarországon is állítólag lehallgatták a telefonokat. Ezt ma már nem így van, mert egyrészt nincs telefon, másrészt pedig nincs annyi ember, aki lehallgassa, meg, meg sok minden másra kell a technika. Vannak még országok, ahol, hogy esetleg olvasták egy Pacepa nevű úrnak a könyvét, aki ő felsége, Nikolaj volt a kémfőnöke, hogy Romániában már gyárilag beleszerelték a telefonokba a lehallgató készüléket, de nem tudom, ismerik a történet, amikor nagy eszkú felhívja kis eszkút Erdélyben telefonon. a szervusz, hogy vagy? a köszönöm, jó lesz, hogyha vannak nálad, akkor hívlak később. Na most... Azért Magyarországon is voltak ilyen apróbb történések, mint felháborodást váltott ki országszerte, ugye, hogy az MSMP belső iratait megsemmisítették, zuzdába küldték pedig, hát semmi különösebb nem történt, ezt már nagyon rég, már 1919-ben meghirdették, hogy munkásököl, vasököl, oda zúz, ahova köl. Úgy, hogy... Aztán a 168 órából Friderikus Sándortól megtudhattuk, hogy a Munkásmozgalmi Múzeum számára a pártközpontból már elvitték Kádár János székét és íróasztalát is. Na most két nagyon tehetséges fiatal kollégánk, Horváth Szilveszter és Éles István, tudják a Watergate-et is tulajdonképpen, két nagyon tehetséges fiatal újságíró fedezte föl, szóval ők egy hatalmas zsákmányra tettek szert sikerült az elhárítás magnetofonjára és kazettáira rátenni a kezüket, amelyek Kádár a volt főtitkár, elsőtitkár, pártelnök, szóljanak a valamit kiagytam, Szalami, ami az ő kávonalát hallgatta le. Gusztáv Fussák üzenete Kádár Jánosnak. János, tudná kölcsön adni néhány ezredet? Csak elsőjék kellene. Kádár Erik Honeckernek. Tisztelt Honeker elvtars. Elment a vesek a Trabant-tól az Küldjetek még, nincs pénzünk az egészségügyre. Mikolája Cseuseszku, Kádár Jánosnak. Tovább is Kádár, de partidul Comunista Roménin-Nikó Niku monte Carloban játék közben elvesztette a Lenin rendemet. Nem tudná helyette küldeni legalább egy Szovjetunió hősét? Brezhnev Kádárnak. Tevárisem, János, mit jelent ez a szó, reform? A válasz? Hát, most már semmit. Imirzen Kádár Jánosnak. Örömmel tudatom veled, hogy unokámat fölvették az óvodába és a központi bizottságba. Kádár fán van Dongnak. Dong nem köriza! Babrá Kármál Kádár Jánosnak. Az ikarusz buszok rendben megérkeztek, de a kilövőnyilásokat és a töltényeket nem találjuk. Kádár János Csaúseszkónak. Üdvözöljük ön Stalin halálának 30. évfordulója. Kívánjuk, kövesse a nagy elődöt. Csernyenkó, Kádárnak. Úgy határoztunk, hogy úgy fogtok határozni, hogy nem mentek el az olimpiára. Fidel Castro, Kádárnak. Ha rumot, kávét, cukrot és egy kis dohányt is küldtök, teljesen felépítjük a szocializmust. Erik Honecker, Kádárnak. Jancsikám, ha titokban jönnél, végre rendesen is. <tos> Mihály Gorbacsov, Kádárnak. is. Én is. Én is. Én is. Kádár Gorbacsovnak. Nem értem, Gorbacsov elvtárs. Gorbacsov Kádárnak. Perestroika, Kádár Gorbacsovnak. Nem értem, nem értem, nem értem. Grósz Károly Gorbacsovnak. Kádár elvtárs, pártunk volt főtitkára, érti, támogatja a perestroika gondolatát. Végül pedig következzék. A kávonalon legutoljára beérkezett információ. A budapesti számú kétjegyűek, a budapesti számú kétjegyűek, a budapesti számú kétjegyűek. Kedves hallgatóink, helyszíni közvetítést adunk a 301-es párcellából. Kertész Péter és Mécskároly búcsúztatnak. Grósz Károly, főtitkár. Acél György, munkás. <gül> Berec János, titkár. Gáspár Sándor, a szakszervezeti világszövetség elnöke. Nem felejtünk. <gül> Sarlós István az elnöki tanács helyettes elnöke. Gyenes András a központi ellenőrző bizottság elnöke. Losonci Pál, képviselő. Korom Mihály képviselő. Emléketek bennünk él. Kálai Gyula a népfront elnöke. Apró Antal képviselő hadsereg tábornok, Maróti László környezetvédő. Nem tudunk felejteni. Várkonyi Péter, külügyminiszter, Ciberetti Bor, művelődési miniszter, Borbé Sándor, munkásőr, munkás, doktor munkás. Szekér Gyula, Munkás. Velünk maradtok? Deák Gábor, sportminiszter. Miklós Imre, az egyházügyi hivatal elnöke. Konop András, kulturális államtitkár. Ábrahám Kálmán, környezetvédő. Örökkön éljen az emléketek. Nagy-Richárd elnök, elnök helyettes. Berecki Gyula elnök. Rajnai Sándor nagykövet. Dusek Lajosné a Nőtanács elnöke. Cservenka Ferencné helyettes házelnök. Vidamiklós, Miklós helyettes házelnök. Stadinger István elnök. Emléketeket sohasem felejtjük. Szervusztok fiatalok, nem lehet meg a mai szilveszter diszkó nélkül, rep következik amolyan popcsúlyogatós. Ugye általában fekete legények szavalnak ritmusosan zenére, és mi szeretnénk, hogyha ti nem felejtenétek el mindazt, mindazt a szépet, mindazt a jót, amit nem kaptatok meg az elmúlt 40 évben, amit a szüleitek is hiányoltak. Ahogy a Top 20 vezető együttese itt az elmúlt időkben a népszerű Karl and Friedrich tolmácsolta a több nagy slágerében, és ne felejtsétek el Lyosát, a népszerű Leningrádi dalost, aki a téli palotánál a pesgőraktár ostromakor olyan mérhetetlen szellemmel, olyan popvirtussal üvöltötte az égre megőrizve megtartani. A téli palotában adott nagy koncertjén Josa is idézte ezeket a régi-régi dallamokat, hiszen a popzene az mindig feldolgozás, a popzenében nincs semmi új. Dévdi, Dozi, Biki, Mikken, Tics új korszakot jelentettek a beat történetében, és most a magyar beat egén felragyog ismét öt csillag. Helylik Sinkó, Nádi, Boncen, Nyili, nyomulás fiatalok. SZENGYRT A DALTÜTE, MÁMOROS HAJAKKAL, BÉRBÖRÖS SZÍN VEDT AZ ÉGRE A HAJNAL, TOPPANG A FELCIBE, ÉVLED A NÉRDÉS! Mint, mint, mint, mint, mint a mókus, fenn a fám, Az út törő, ó, oly vidám Oly Károl, ki-ki-ki-ki Ki sem fogy a nóta, nóta, nóta, nóta Ha táborditsz valahol Hmm, sok kis bajtás így De lóta, da-da-da Fújja esdig, kora reggel ott, ott ott óta A kis a fanyas, te kutyára Indulj az útra és visszazsenérsz múltad a fájó búzs ezerét vagyok végre a fényteli nap Boldogan vígan zen hát e dal Április a Érszok a garsokra a szélnek Felszak a tűn hősi nevén Zengjük a bal de a itt van. Van itt? Itt, van. itt van, ki van itt? Itt van, ki van itt? van, ki itt? van, ki van itt? van, ki van itt? Itt van, van, van Márius tánc zengés dalol az élet Hümm, száll csak zene szó, ének Meg ébreszt el a magyar népet, hó? Oh! Eltartok, ébresztő! A mi gyermeke ki a rétre, boldog attorok nézd új csillag, putt el az égre, és az a hajnali szél. Kaprot a munkások túrójára. Szabad a magyar főt. A határ csupa ő, boldogságot mesél a vagy korán Mi a szár, marad a munkatár, dolgozom! Dolgozás kezünk! Tónkodár. Tónkodár. Tónkodár. Tónkodár. Ében veszi az erő. Három 4, Mert győztek a hősök a bátrak! a munkások a jövő. a munkások a jövő. Kiké? a munkások é a, a jövő. Na mondják meg maguk, hogy mik maguk? hadd ha. Mondját meg mit maguktól, gyerünk! Nem vagyunk tényes úri hadsereg Nincs se itt sem hercegek! Munkatört a markunk, gondra szült anyán Megsereztünk kezünk a fegyveret Munkás őrnek egy baja, így van ez Miért nincs három élete, élete Egyiket a pár kapja másikat a párja kapja A harmadikkal egy a fegyverem Na! Milyen a Csepel, diadalok Kék? Ne! Sarga? Ne! De nem zöld? Ne! Milyen a kabok? Vörös? Az a Vörös Csepel! Zúgjon a harpod, váziú út! neki! ki! a du du, -du ápöl, együtt a harpai játszava, megrengeti! Nem fog pusztul éhen, Nem tűrünk csendbe tovább! Vörös Csepel, vezézd a harcot! Kenyeret, kenyeret, kenyeret! Munkát! Horatyalva! A bálás, a partolni belegyőzöttünk. A jelszavukunk a Mi kommunista így a mert bendük a baj, bendük a a baj, a baj, a pály, a baj, a a bennük a a baj, a baj, a a baj, a baj, bendük a baj, a a pártharcok szinterévé vált. És mivel megkérdezésem nélkül kötöttek egyezményt a jemeni rádióval, lemondok. Kaposi Miklós, főmunkatárs. A fékezhetetlen munkabírású, nagy bandó, András egyre tisztuló közéleti léterein királya, a kavari sasfiókja, Ma már nem csak az USA, hanem Lassacskán Magyarország címer állata is. Aquila non captat muscas, mondják a latinok, magyarul sas, nem vadászik kacsákra. Nos, a nagybandó megszállta a stratégiáilag fontos pontokat, megszállta az írott sajtót, a rádiót, a televíziót, aki ebben az országban ma hallgat, az nagybandót hallgat. Imádom Murphy törvénykönyvét, ahogy hallom, nem vagyok egyedül, de megmondom őszintén, murphy ra haragszom, mert bármiről akarok írni, abszolút fölösleges, Murphy már megírta előttem egyetlen bölcs mondatban. Például, írni akartam arra, hogy bedöglött a szocializmus vége, de minek Murphy már leírta, ami el tud romlani, az el is romlik. Foglalkozni akarta Marx, Engels és Lenin műveivel is, de Murphy már leírta, működésképtelen elképzelése mindenkinek van. Hát akkor gondoltam, megfogalmazom azt, hogy azért 40 évig, mégiscsak itt éltünk, és úgy, ahogy elvoltunk, na de Murphy már leírta, építs ki olyan rendszert, amelyet a hülyék is használni tudnak, csak a hülyék fogják használni. Hát akkor kimondom azt, hogy teljesen meg kell szüntetni a sztálinizmust. Meg kell, mert meg is lehet. Igen ám, de Murphy már leírta, egy rovar biztosan túléli a ciánozást. Hát rendben van akkor, megírom azt, hogy az az átkos kontraszelekció volt azok a mindenek, a szisztéma, Írnám, de Murphy már leírta, a bürokratikus szervezetek feltüren hasonlítanak az emésztőgödrökre, az igazán nagy darabok úszkálnak legfölül. Az országgyűlésen például még mindig sok bevált káder üldögél, és végig alusszák a tanácskozást. Jobb lenne, ha nem is közvetíteni élőben a TV. Murphy is így gondolta, amikor leírta, aki szereti a virslit és a törvényeket, ne néze végig, hogyan készülnek. Emlékezzenek rá, Bush elnök fogadását is élőben adták, arról is írni akarta mégiscsak ciki, hogy a parlament oldalbejáratán átvezették be. Na de Murphy már leírta, a főbejárat pompázatossága fordított arányban áll a cég alapvető fizetőképességében. Én azt hiszem, végül is nekünk magunknak kell döntenünk, eldöntenünk, hogy mi a helyes. Hogy eddig jó irányba mentünk-e? Sokan állítják, nem tévedtünk el. Szerintem, még ma sem tudjuk, hol vagyunk. Írnám a mondandóm, de Mörfi elénvágott, ha nem érdekel, hogy hol vagy, nem tévedhetsz el. Oké, okay, eljött hozzánk Bush, barátok lettünk, de nekünk pénz is kellene, és annál több, mint amennyit ígért. Írnám, hogy mennyi dolgunk van még ez ügyben, ha Murphy le nem írta volna már, elvezetni könnyű egy lovat a folyóhoz, de ha arra is rá tudod venni, hogy háton ússzék, akkor valamit tényleg elértél. Közlemény Alulirott Sinkó Péter rádiószerkesztő, oly sok szilveszteri kabaré és vidám műsor szerkesztője, miután idén töltöttem be a 39. életévemet, kérem balett táncossá való átminősítésemet, egyben korkedvezményes nyugdíjasztatásomat. 1989. december 31-én, Sinkó Péter. A rádió kabaré évek óta pluralista gyakorlatot folytat. Nálunk a kabaréban már akkor is két ember beszélt egymással, amikor az ország közéletében még egy ember beszélt magában. Ennek a beszélgetésnek hosszú idő óta az a címe, hogy Jónapot. És ezt a Jónapotot hosszú idők óta Kálai Ferenc és Garas Dezső kívánja egymásnak. Jó Jónapot! Jó napot! Nem. Csak nincs valami baja. Nem. Akkor miért, miért nem válaszol? Nem állhatok szóba magába. Miért nem? Maga 1950-ben ávósként a Szentpéterfai kocsmában részegen a plafonba lövöldözött. Hú, ez érdekes. Életemben nem voltam ávos, nem volt a kezembe puska, és azt se tudom, merre van Szent Péterfa. Részek sem volt soha? Előfordult. Na látja, akkor mégis van benne valami. Ezért nem köszön nekem vissza, Hát ha persze lemegy Szentpéterfára és hoz száz aláírást, hogy nem igaz, akkor esetleg. De nem csak ezért nem köszönök. És pedig? Maga Bart Sándor cikkeket olvas, a Magyar Hírlapban. Máshol nem tudnék, mert ott van rovata. Még csak nem is tagadja. Miért tagadnám? Bart Sándor ülnök volt a Rajperben. Bájik egészségére. Azon kívül magát látta a sógornőm a Vigszínházban. Már az is baj. Igen. Mert abban a darabban hegedűs dégéza is játszott. Ő mit követett el? Pár titkár volt a régi rendszerben. Ezek szerint a sógornőjének se köszönt. Már miért köszönni. köszönnék? Hát, hogy együtt láttuk hegedűs Dégézát. Hát, ő nem látta, csak maga, a sógornőm büfés. A szünetben nem játszanak a színészek. Értem. Tudja, vigyáznom kell, kivel állok szóba ebben a mai világban. Ez csak a köszönésre vonatkozik, vagy az elköszönésre is? Természetesen mindkettőre. De tudja mit? Elköszönés helyett majd bicentek magának, jó? Jó. Persze nem udvariasan, csak úgy félváról. Jó. Na, hát akkor megyek is. Hová A tévébe. Fellép? Nem. Vissza kell vinnem a tőlük kapott videót meg a 30 pornó kazettát. Történt egyszer, hogy egy Neves művész házas pár elhatározta, hogy felújítja a lakását. A nevük maradjon titok, a hölgy színésznő volt. És utána az OTP kölcsönöz, akkoriban még kellett, készítettek egy listát, hogy mit cseréltek ki, miből vettek újat, és kaptak egy válaszlevelet, hogy az olasz tükörcsempe és a bidé, az luxus cikk. Ezért ezt nem számolhatják el kölcsön alapnak. Az OTP-ben azonnal elrohantak az akkori kulturális főfőnökhöz, a művésznő sikítozott, a férje Blummogot. és már másnap megjelent egy szegény, megöregedett, hullóhajú, reszkető, bocsánat kérő ember az OTP-től. Ez volt a főfoglalkozás az illetőleg, hogy megfelelő fontos emberektől bocsánatot kért. Aki ebbekbe abogva azt mondta, hogy hát elnézést, drága művésznő, hát nagyon... Nagyot tévedett egy csacsi fiatal, tapasztalatlan kollégák intézte az ügyet. Hát így fordulatot elő az a butaság, ugye, hogy azt állította, hogy a, a bidé az ugye luxuscikk a művésznő szakmájában. Hát... Na most mindezt csak azért bátorkodtam elmondani, mert az utóbbi időben sok szó esik arról, hogy vajon luxus vagy nem luxus az, hogy például a Munkásőrség üdülőjében, színes televízió, videó és piros lámpa van minden szobában. Egyetlen egy esetben magyarázódott meg az, ami így a civil külső szemlélő számára luxusnak tűnt volna. Ugye ez a honvédségi tábornokok és barátaik, már nem annyira eltársaik, de még mindig barátaik rendelkezésére álló, hatalmas vadásznanyák tömege volt. Kérem, kiderült, hogy ez, ez nem luxus, ez álcázás. Bizonyára, ugye önök is látták, hallották, hogy kiderült, hogy álcázás. Na most én például azóta nem merek elmenni a Hilton mellett, nem merek elmenni az Interkontinentál mellett, mert félek, hogy valamiféle rakétasiló vagy repülőtér lehet esetleg alatta. Megjelent egy sikerkönyv is, az egyik... Akkor még nem nyugdíjas katona tiszt, ugye, bokros teendői mellett is talált arra lehetőséget, hogy papírra vessen egy pár sort a hazai honvédelem állapotjáról. Aztán azóta a parlament madártani szekciója foglalkozik. A kérdéssel a riporterünk nem hagyhatta ki azt az alkalmat, hogy meg ne látogassa az illetékest. Markos György kérdezi Nádas Györgyöt, és Bonsz segít neki. Ö, hát, remélem tudja, hogy miért jöttünk. Foglalni. Hát az még azért még nem az egészen. Azért, hogy körülnézek itt azért ez jó néz ki, van nekem egy emberem, akit szeretnék... Ja, értem, megértem. Hát, ah, és akkor behívni én én én az illetúrat. Nem tudom, hogy ő neki... Hát, hogy... Ha bemutatná az urat, mert egy kicsit nagy darab, és félek, hogy valami... Ilyen ölt egészségek. <gül> hogy hívják az urat? Ez sem bemutat. Böndörös. Öndörös. úgy. Mi a beosztása? Alezredési rongban vannak. Értem. értem. Igen, értem. Hát ugye olyan ember, aki a háznak a dolgait vézi. Igen. ez ember. Hát megkiesztettem. Nagy dolgait. Nagy dolgait, igen. <gül> Apróbakat is, nem kell ugye annyira most, hogy elereszteni, hogy mi hogy volt, meg volt, Hát ha de... megengedni, akkor rátérnék a, a jövetelünk céljára. Oh, de tulajdonképpen de... az volt, hogy hogyan hogy lett ön tulajdonképpen miniszter? Szóval, hogy hogy, hogy, hogy hogy történt ez? Mi volt ennek az előző? A kérem nem, nem úgy volt, nem. De a... csináltak éppen akkor? Hát térem én ugye egyszerű ember volt, földművelési ember voltam akkor. De mit tetszett csinálni a az időben? ott kint. Édesanyám házatáján, ugye ottan dolgoztam a földön, aztán és ugye az volt a feladat, hogy dolgozzak, mert gyerek voltam. Aztán ténylegesen tetszett utána? Be... Tényleg ott voltam. Marad, azt megmondhatja hanem... a böndörös értás. És a, ugye... Jó, hát most az a lényeg, hogy a böndörös most nem, de jó. hogyan lett ön ilyen magas beosztásban? Mérem, nem úgy volt az, ahogy nem. Van. De mit tetszett akkor csinálni? Nem. Az úgy volt, hogy Ben voltunk a körmák már katona ugye, Ténylegesen? mond tényle, persze. Jó jó. Bőr, jó, köszönjük, magunk. most nem kérjük őt ja, majd a Speciális köszönjük, feladattal ő, ő láttam ő szakember? előtt ő. Szakember? Szakember? Szak neki szak mi a dolga dolg a söndörös Elvtársnak? Hát Hogyha... ő mond ki bizonyos szavakat. Igen. Például mit mond a böndörös Elvtárs? Impelizmus. Minden gáton nem lehet átugrani egyből, ugye? Tényleg úgy hogy, hogy tetszett mondani? Imperializmus. Ez a jó, igen, akkor ez most már hasonlít. Szóval mertük a fizetést is azóta, mióta kimondja És a, ha mondjuk egy olyan szót ki kimondani, hogy Nicaragua, akkor az... Azt a kisdezső őrnagy tudja legjobban kimondani. <tos> <De> jó. <tos> szóval... Mit tetszettek csinálni, amikor Önt kinevezték? Én nem, nem új. szóval el van ez túlhozva azért, mert Nézünk egymást pisztolyába. <gül> nem. nem úgy volt, ugyanis hát bevonultam katonának, aztán ottan... Ha... Mit tetszettek örletben. csinálni abban az időben? mondom, hogy hát abban az időben ott kártyáztunk. <gül> Na most ön akkornak mi volt, hat, mi volt az ön kezében? kéz zöld, meg egy makasú. De ne haragudjon, aztán mit csinált? az azt, És mit csinált, ne Aztán ütöttem a pirost. De mivel ütöttem? Gumibottal. Miért? 56-ból ő volt a belügyminiszter. Nem, most ne, nem, nem, erre, nem, nem, nem. Na és a göndörös elvtárs az? az... Jó, hagyjuk, jó, ez most nem, nem. Jó, akkor most nem kérjük, nem. Csak a... köszönöm szépen. Vagy csak akkor Nem olyan nagy ez a... Na most hogy történt meg akkor ez a kinevezés? Akkor ön ott mit csináltak? Hogy... Ne... Mondom én, ugye... Úgy volt, ugye, hogy hát, ugye, jött egy telefon. Ugye? Jött egy telefon, és mondta nekem a Bognár Heftárs, ugye, a föntről, hogy legyek én, ugye, már a honvédelmi miniszter. És maga? Á, most mi mondjam neki, hogy nem én leszek? Hát. Még se tagadhatta hát, meg. Hát nem, hát ugye nem Jézus ez, hogy megtagadja az ember, mint háromszor, amikor a kakas elvtárs főszáll, vagy hogy van ez a... Nem. Nem. Vagy a izé, amikor a felkelő házat megtagadja nem. A ácsmester fiának a lánya... Nem. Nem. Nem. Nem. Ez nem így van, igaz, Möndörös imperő Jó, hagyjuk, nem, nem. Lennünk bele, jó, most hagyjuk akkor. Hányszor szoktak kimondani naponta? imperizmus, Jó van, az... Hányszor kell neki ezt naponta nem sütöm a pisztolyt. <gül> Igen. Most... Én emlékszem, az is volt egyszer egy közmondásom, hogy ugye már egy nem megy a Mohamedhez, hát ugye a hegy Akkor... úgy megy a Mohamedhez, mint a piros sapkához az ödlóden kap. <gül> ezt a közmondást répp, még nem répp hallottam. Répp Na most elnézést kérek, egyáltalán ö, ugye... mondja bátran, hát nem... ez a ház, van. ez... Nem, nem tudom, egy kicsit olyan furcsa. Nem ez ez nem. ilyen nagy ez a ház, ez hogy Nem volt olyan nagy, hát ugye én szobakonyhát béreltem. Igen? Azt a körém építettek egy várost. Mm. <híc> nem tudom, hát önnek sőadás, merről a véleménye? Jó hagyom, de de, de én nem, a, de valakinek szúrja a szemét, tehát, de, tehát a, le a szuronyt a puskával. Elnézést, de, de, de, de, elnézés, de hát hány szobája van arra, hogy meg. Nem tudom, sajnos már nem küldték a szolgálati kocsit, hogy hátra menjek megnézni ezt. De bocsássod meg, át a katonákkal építette. Nem, ne, hát ugye hát ahogy mondják, ugye? Meg hogy maga nem azért, azért egy kicsit, hogy mondták, hogy nem volt szóval kicsit, hogy mondjam, durván beszél, vagy mondjam, agresszív volt, csúnyán beszélt, agresszív volt. Ahogy ah, a volna, ugye? Mikor láttam, hogy nem épül föl a kastély, ugye? Persze, hogy begurulok a szentségébe. Se a, vadászat a vadászattal vadászatok a vadászatot, vadásztak a folyószóról. Nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, menne mondta, nem, amit Ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, volt, ugye, Hát, hát hogy Bicsoda? Én mentünk fönn, aztán láttam, hogy egy, egy őszgida ugye bár tüzel. Hát viszonoztak. mivel lőttek arra a szegény őszgéletet? El... hőkövető, hőkövető. Távol, ugye? De az a kérdésem, hogy általában ilyen elkerített rezervátumot, ilyen kisebb területen 150 km-re volt az elkerített úszómedence, vagy nem tudom. Hát ilyen kis bulik voltak, ilyen kis ne, ne, fiatal... Ha, ne. Gyakorlatot. Gyakorlatot. De mondja, milyen ürügyel hívtak oda a fiatal nőket, na arra ugye. Pontuk, hogy jöjjenek a Honvédbe focizni. Na most, na arra ugyan... Sport meg ugye most az ifjúság mámorra, ugye? Na most állítólag, <tos> <arra>, hogy a... <tos> de most A jelenlegi helyzetben ő lemond a házról, ugye? Nézd, de a kinét ugye, hát ugye azt mondják, hogy nagy ez a ház. Engem nem érdekel, hát ugye ott nagyomat Én lemondok, nem, nem kő nekem egykor ház. Nem. Nem, nem ti a Nem, én lemondok a ház. Mond. Mondja is a, a szolgálti kocsiról arról. arról is lemond, nem kő nekem. az zavarja őket, nem mondok én nem a szolgálti róla? autó. Őkörszemelvtárs mindenről lemond. De elnézést, hát, van az elvtárs ilyen overall mi, mi? Azért vagyok overall mert a főnököm kinevezett főkertésnek. És mit kell csináljon? Én írtam a bokort. Egy közlemény. Alulírott tiltakozásul az utóbbi időben a rádióban, a televízióban és otthon ellehetetlenült helyzet miatt lemondok. Bővebbet csak a nagy nemzetgyűlés előtt vagyok hajlandó mondani. Hatalmamat ezennel átmentem a hócipőbe, mely kapható az újságárosoknál. Farkasházi Tivadar szerkesztő. Úgy tűnik, hogy ez a mai szilveszter, ez a lemondások műsora pedig a három szerkesztő a Lővér szálóban, rejtek helyén a gőzben hűség esküdtett arra, hogy megcsinálják ezt a mai kabarét, csak hát aztán elszállt a gőz, és Kaposi valószínűleg rájött, hogy a többiek pucsisták, Sinkó valószínűleg ráébredt, hogy a többiek renegátok, Farkasházi pedig már évek óta tudja, hogy a másik kettő áruló. Ez jelenleg a helyzet, de nagyon valószínű, hogy a következő hetekben Kaposi és Sinkó együtt rájön, hogy Farkasházi az áruló. Farkasházi és Sinkó megállapodik abban, hogy Kaposi. Kaposi és Farkasházi abban, hogy Sinkó. És nem adok a dolognak három hetet, ők hárman megint együtt lesznek, és valaki más lesz az áruló. De addig is, amíg ez a trojka ismét összeáll, egyetlen esélye a magyar jövendőnek, hogy Csát nagy még remélhetőleg megbonthatatlan az egység. Tisztelt falugyűlés. Mint látják, a mai összeövetelünket itt a csáti vígmatróz vendéglő nagytermében tartjuk, mivel orsóség röplapokon tiltakoztak az általam javasolt helyszínek ellen az orsós. Na. Így van! Mint csak partmentes övezetben vagyunk hajlandók tárgyalásba, bocsán! Szóval mindezeket figyelembe véve csupán két helyszínünk maradt a buszváró és a vendéglő. Időjárás okok miatt ez utóbbit választottam. Azt hiszem ez eléggé pártmentes övezet. Én már leüsszedtem a csillagokat. Honni, A konyakról. Berek, eddig sajnos nem láttuk pontosan a falu anyagi helyzetét, mint tudják, illetve nem tudják, hogy ez idáig nem publikáltuk helyesen csát pénzügyi adatait. Szeretném feltárni önök előtt a falu valós pénzügyi helyzetét. A jövő évi költségvetésünk 300 millió tartozás, 40 millió büntető kamat. Ezzel szemben a várható bevételünk 64 forint. De... Ebbe már beleszámoltam a nagyobbik orsós lány jövőévi bevételét is. Jesszusom, 340 millió. Én, mint biológiás azt mondom, hogy ez még baktériumból is sok. Mondja, ki volt maga voltaképpen tanácselnök, vagy a nosztikium? Mi bűn fizetjük vissza azt a 340 milliót? Az én nyugdíjamra ne számítsanak! <Sessz> Embere! Ecsék Orsós! Doktor Orsós Vendel, működő szirkő tűzkő kisiparos. Maga milyen doktor? Bugadoktor! az Orsós maga, ledoktora? bizony, Unikum Laude. És mit végzett el? Mink Orsósok üssé beiratkoztunk a politikai főiskolára. És hogy kezdtek oda? Ha nem volt ki a létszám az élvégesztő. Szűk családi körbe, mint a 26 mi maguk észre sem hogy nem vagyunk itthon. De észrevettük, nálam az iskolában felére csökkent az osztálylétszám. Nekem is furcsa volt, hogy az összes tyukom hazajár. Szóval, mit akar mondani, kedves orsós? Doktor orsúsz, ha szabad kérdés. doktor orsúsz. A dialektikus is történelmi matriarkátus doktora vagy. Szóval... Előbb tárjuk csak fő objektivikussága azt, hogy mi a ráktól lecsátnak az a 340 milliós adósság. Úgy van, van. Mert mi orsúszok ostántól dialektikussággá vizsgáljuk az eseményeket. Vagyis idegen szóval, hunalóvé szógá. Befektettem. Hová, ha szabad kérdeznem, mert belém biztos, hogy... Részvényeket vettem. Így, vajon miért? Hát vettem Ózdit, Pétit, Nagyegyházit, Uránbányászt, sőt, még Nagymarosit is. Bravó! csernobyl nem vett. Kármely ránk fért volna. Hát, ahogy így ezt végig számolom, magához képest a 29-es világválság 10 filléres Na, ja, hát azért egy-két dolgot köszönhet nekem a falu. Uram, mit? A katonéni tehenén kívül nincs a TS-nek állatállománya. Nem megépítettem 6 millióért a kisbojtár utcai tehén elletőt. És vettem bele 200 tehenet. Eddig így is van, csak borjú nem lett belőle. Hát tettek én arról, hogy öt év alatt egyik se porjazott? Persze, már mind volt. De hiszen a kató maga mondta, hogy mindegy, hogy milyen fajta, csak nézzek alá, hogy jó nagy tőtje legyen. Igaz, fiam, csak nem mindegy, hogy hány. Na, és hol vannak ennyi pénzből a beruházások? Mutasson legalább egyet. Például ott van az új iskola. Én irányítottam az építést. Na, hát csak ne említse. Mi? Mert pro primo sötét ideg, pro szekundó kicsi büdös ideg, pro terció úgy sűjt, hogy az emeleti zsibongót most tavattuk pinceklubbá. Ró úr, be folyton a falba a villanyvezeték. Attól viszont szárazak a falak. Igen, olyan vizes, hogy a biológia szertárban a preparált sügír tegnap felé lett, azóta ott úszkál az az el a teráriumban. Hát ez a maga iskolája. És akkor a csáti kultúráról még nem is szóltuk. Magállítólag be akarja záratni a kultúrházat. Igen, mert nem rentábilis. Évek óta nem tudnak teltházat szervezni. Én, mint a csátis Danov központ tiszteletdias vezetője, elmondhatom, hogy eddigi minden rendezvényem házas volt. Igen, és mit szervezett eddig? Tüdőszűlést. Visszatérnék én, mint a szatellit egy másik kérdésre... A többi millió hová mentek? Az új vasútállomásra, de az legalább állomás a javából nyolc vágányjal, fűthető váltókkal, villamosítva, csupa üvegváróteremmel. Már hát most ne aludjon, szóljon már hozzá maga is, hát nem elintézte. Elintézte, elintézte, csak egy dolgot nem intézett el. Mi? Az, hogy megálljon a vonat. Igaz, hogy csak lassít, de a katonén így is föl tud szállni, ha megy az unokákhoz Pécsre. Ja, múltkor is fel akartam ugrani, de túl léptem, azt beleakadt a a mozdony elejébe, épp amikor elindult. Jézusom, és hogy érted -e Pécs Pécsre? Előbb, mind a, a hogy, Hogyhogy? Már futottam a mozdony előtt. Bocs bocsánat, én is hozzászólhatok. Jáj már megint ez a demokratikus. Tessék, uram, mint ugyanálunk a demokratikus nézeteknek mindig is helye volt, ugye? Csak azt szeretném kérni, hogy a gyűlés után mindenki maradjon a teremben, mert gyűjtés szervezünk a csáti hadi számára. Köszönöm Nincs mit. Szóval visszatérve az adósságra. Én csak azt nem értem, hogy ennyi millióból még nem lehetett legalább a főutcát lekövezni. Igaz, hogy nem kövesztettem le, de helyette átjátszottam a falunak a Győri körgyűrűt. Nem azóta van csáti körgyűrű, a Csé nulla. Azért legalább egy levezető utat csinálhattak volna. A Santa balok tavaly elindult biciklivel a földjére. Azóta ott kering a körgyűrűnek. És csúzlival van, rá az ebédet. Amióta Balogbácsi fűt körüli pályán kerint, azóta fogjuk, mint orsúsok, a csekettyöt. tőt. jó lenne, ha nekünk csátiatnak is lenne egy saját műholdunk, az lenne a Csateli. És? Mit lőnénk fel? Szerintem lőjük fel a katolidi tehenét az lelegelni a többi műhodróadrótokat, és így mi csátiak hírközlési nagyhatalommal válnánk. Ez egy nagyon jó ötlet, de hogyan lőjük fő olyan magosba? Hát szerintem adjunk neki vizes szénát, attól úgy felfúvódik, hogy magától kiszáll a tejútra. Akkor inkább adjunk neki egy bablevest a napközis menzáról, Attól garantáltan elhagyja a naprendszert is. Én típelődök önön magamba, de akkor ki az a 340 millió. És mondja, az iparosítása nem gondolt, amikor a milliókat dobálozott? Hiszen szereztem a falunak egy téjhez melléküzemágat. A munkát az, az még a katonéninek is. Én csak azt nem értem, hogy miért olyan kicsik a balonyokat csinálunk. Csak nem azt akarja mondani katonéni, hogy maga nem tudja, hogy milyen célra gyártja ezeket az úgynevelett De Dehogy nem tudom. Rá is himeszte mindegyikre. Mi? Az, hogy éljen május elsője! És ez most egy kurránycík, de mi erre is ráfizettünk. Persze, mert a katoréni zsákvarró tűvel hímezte fel a jelmondatát. Szerintem rajtunk már csak a csoda segíthet. Jól jönne csátnak is egy UFO jelenség. Akkor a nemzetközi figyelem középpontjába kerülnénk. És miről lehet előre felismerni ezt a UFO jelenség? Hát kérem, egy szovjet tudós szerint bizonyos tárgyak elmozdulnak és eltűnnek a helyükről. Akkor nálam 45 ben ufók jártak. Miből gondolja? Mert robotok voltak benne. Igen, és milyen robotok? Málenki robotok. Apropó, a kutatásaim szerint a tanácsnak jövőre ki kell fizetni még hat szobrot is, amit még a tanácselnök úr volt szíves megrendelni. Most milyen szobrok azok? Már is mondom aranyom, egy kumbilla lovas szobor, egy hóapó, mint éppen rizsett hánt. Egy Münich-dombormű, egy Belujánis vízköpő és egy Csapáyev ninfákkal. Azok nem nymfák, hanem nymfák. Ez mindegy, fa-fa. Valamint egy 7 hétméteres életnagyságú Lenin mellszobor. Csak azt nem értem, hogy miért kellett nekünk a legelőhöz egy Angela Davis szobor. A, azt csak ne bántsák, azon vakarózik a tehén. Bocsánat, csak azt, azt akarom mondani, hogy a gyűlés után gyűjtést szervezünk. A csáti liftbe szorultaknak. Köszönöm Tisztelt falu gyűlés! Belátom, hogy ellehetetlenült a helyzet, és Jó. a tanács is politikai harcok szíterévé vált. Így levonom a konsekvenciákat, és ezennel ünnepélyesen lemond. Hálasztanak Szerintem... új tanács el. Bocsánat, hogy közbeszóltam. Szerintem bárki is legyen annak párton kívülynek és erkölcsileg tisztának kell lennie. Én a doktor orsós javaslom utódomul. Egy frissen doktorált, felkészült ember, ugye? Meglepő, de igazat szól. <gül> Jó, legyen az orsós apuci. Legfeljebb ezentúl átengedem az összes orsós gyereket. Hát akkor én ezennel kikiáltom a csáti vajdaságot! Most, hogy maga lesz az új tanácselnök, bevallom, hogy én 6 millióért megrendeltem a Makovestől, hogy és stílusában építsen a templom alá egy pártgarást. Hát én meg azt hittem, hogy oda lenne az ördög a motorját. És mikor kell küll azt kifizetni? Hát úgy emlékszem, hogy a 6 millió már holnap esedék. Uh, hát most jut eszembe, hogy én még se lehetekám nem Miért? Mert Mi? már nem vagyok fedhetetlen. Hát most röviden elmondom, hogy mit követtem el. Hú, akkor itt ülünk reggelig. <gül> álljunk már meg egy polgári szóra. Szóval én a 30 forintos szementlapokat úgy adtam el, mint a kararai már. Na, és ki volt az a marha, aki nem vette észre? Magam! Én? Szóval akkor az én hálószóbai szökőkutam közönséget szementlap? Na csak nyugodjon meg, az én cementlapom olyan, hogyha két hónap múlva baltával veri, az nem törik el. Hogyhogy? Veradnékra szétmálok. Szóval én inkább az elvirácskát javasolnám. Én. Ő ugyanis tanár, sőt együttal pedagógus is. Úgy van, jó van, legyen a tanár! Köszönöm a bizalmukat, Angyalkáj! Gratulálok, Elvirácska, de majd elfelejtettem, hogy a múzeum építésére még felvettem egy kis bankkölcsönt. Mivel nem volt csátnak múzeuma, ezért építettem fel a pégség mellett a Marosá szülőházát. Szóval mennyi kölcsönt vett fel? Nyolc millió, de rövid lejár. É ja, Istenem, nagyon fájlalom, de most jövök rá, hogy én se lehetek tanácselnő. Mi? Mert ehhez tiszta szakmai múltra van szükség. Bevallom utolak, hogy én sztálinista biológiát oktattam. Azt tanítottam, hogy a kukoricát Popov fedezte fel. És valójában aki fedezte fel? Hát valójában a katonéni tehene. Le is legelt az egész évi termést. Ezért inkább a Kató javasolnám tanácselnöknek. Gratulálok, Katonén is! még el nem felejtem, hogy Nyugattsától is felvettem 170 milliót, de ezt azt ráér februári visszafizetni. Jaj, de feladékeny vagyok, hát akkor hiszen én szeretek lehetekám tanácsárnak. Mi? Mert én meg vizezem a táját. Tudjam már! Ezt eddig is csináltak. Csak hogy én már nem is a taját vizezem, hanem a tahánát. Bevezetettem a tehénbe hideg-meleg vizet. Karton ha már maga se vállalját, akkor kit jelöljük? legyenem a Márton. Sajnos én se lehetek. A Márton bátyám maga benne volt az ellenállási mozgalomba, maga mi emberi? Mi volt a fedőneve? Légy. Mi? Ezt mindenkit beköptem. Bocsánat, hogy ismét közbeszólok, de a gyűlés után gyűjtés szervezünk a csáti mufflonok javára. Na most már figyeljen, demokratikus uram! Jobb, hogyha tőlem tudja, hogy itt csától nincsenek se hadjárvák, se lívbeszorultak, se huszasikrek, se mufflonok. Miért? Pénzük talán van? O, sincs. Na látja, akkor nem mindegy, hogy mire gyűjtöm emberek inkább arról beszélnek, hogy ki legyen ezek után az utódod. Legyen újra maga! Én? Nagyon helyes! Ez lesz a maga büntetése! Hát akkor, tisztelt falu gyűlés, Én, mint újból megerősített tanácsának azt mondom, hogy eleget beszéltünk már itt a kocsmában. Ideje, hogy népszavazást tartsunk! Szóval mindenki frött csötké? Igen. Igen! Igen! Igen! Jó van, akkor megvan az 51 százal. Hova tűnt a negyven év? Hát ennyi volt csak az egész. Vajon hova tűnhetett? Ki érti ezt? Hova tűnt el negyven év? Iszlepségnél meg volt mi. Vajon ki érti ezt? Vajon ki érti? Ilyeszt. Hová tűntek a csillagok? Bár a parlament annyig ott ragyog, hol vannak a katonák, a munkásr ruhák, s hol vagy mezőgazdaság, hogy a párt vagyon száljon Vajon ki Mond Mondd, hogy ki érti ezt. Hová tűnt a baluta? Kitüntet, de és hova? És a sok-sok elvtárs búr? Most miért lett úr? S hol van a sok partizán? Tá nem a szempi aktíván? Vajon kiért ész? Vajon kiért ez? És hova tűnt sok jó barát? Honekked Gusztáv Huszád, Dodor Zsitok, csak többiek, hova tüntetek? Hol a sok műkroletár? A sok hova áll? Vajon ki tudja ezt? Vajon ki érti ezt? És hol van a Lenin szobor? Vajon mire kóborol? Marx, a tőkéd mi vélet? Ki érti ezt? De tovább nem is kérdezett, mert félek én is, eltűnök. Vajon ki érti ezt? <gül> Mindjártam értjük ezt. Hát, drága szíveim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Jó vagytok? A hazudsz. Jó, mindjárt a jó! Te mi volt a munkásőr? Mit jó, jó? De jó, nem, minaj de jó! Nekem nem jó például. Képzel, úgy meg vagyok lőve, hát ilyet. Parlament megszavazta, hogy a munkahelyen nem lehet politizálni. Na most mi a francot csináljak? Pedig, lenne mit mondani. Az árkusz mondta a rádióban, hogy Hoffit majd megnézi még egyszer, kétszer már látta, de megnézi még egyszer, mert kíváncsi, hogy most ebben az űrzavarban, na most mit mond? Mindig ugyanazt, amit eddig. Ez a furcsa bennem. De azért már csak másképp vagyunk. Na például csak, hogy gyűjtsük össze, hogy mi az, ami történt. Először is a levegő kezdett tisztulni. Nem mondta a rádió, hogy Budapesten nincs smog. Smog. Nem tudod, mi a smog? Elmagyarázom vagyok. A smog az azt jelenti, hogy föntről rengeteg mocsok jön rán. A rovatanyába, és nem fogy, te! Jön a mocsok, jön a mocsok, tessék a sajtót reggel, fölütöd, azt mondja, na, ma kilopott, így kezdődik. Tanácselnök elvtárs, hogy rohadjon meg, lett, nézz oda, Má, pártitkár elvtárs, tele spekuláns lett, ő is rohadjon meg, nézz oda, azt mondja, harmadik oldal, tanács elnök fejbe fejbelőte magát, na ez rendben van, de akkor most, Hát akkor hogy van ez? Hát, hát van ennyi mocsok, gyerekek, hát csak hát, úgy bámulja az embert, nem létezik. Bemondta a rádió is, igaz, hajnalban, abban, amikor én nem hallja mindenki, csak a felkelők. Képzelj, el, bemondta a rádió, hogy a legmocskosabb a Mártírokutya. Én gondoltam, de most, hogy már be is mondják... Képzeld el? A nagy testvér szomszéd. A NAGY SZOMSZÉD. A magyar kommunistákat úgy lötte fejbe, mint a szart. Oh, bravo, hát ez már valami. Kumbélát fejbelőték fejbe egy évvel a halála előtt. Hát képzeld el? Hát no, hát, hát ez okádni kell, ennyi csak nincsen. Úgyhogy politikát be is fejeztem egy életre. Kész? vallásos lettem. a szabad. Velem, s nem csalodkozom. Körülbelül összesen két hete leértem vallásos, ami... A karantén végén mindjárt, úgy értem. Amikor csoda történt, hát elájulsz, képzeld el. Csoda történt. Megjelent nekem Szent Imre. Szent Posgai Imre. A neve legyen áldott. Ja. Akkor még azt hittem. Ja. Ha képzeld el, ő mondta ki először, hogy 56-ban népfelkelés volt. Na, mondom, akkor már ezt is tudjuk. Ja. Népfelkelés volt. Három napig. Aztán megjött Grosserftár Svájcból. és másnaptól, minden, ez volt neked, nem. Ne. Népfelkelés. És szóval, nem a poszba mondott nem is hallott. Meg amit a poskai mondott, hogy ott nem is olvasott, jókai ritkán ritti. Még azt mondta, hogy a tudta meg, amikor Schweitz jött hazafele. Hát ki az a hülye, aki felvitte a népszabadságot? És akkor még, még akkor nincs vége, várjál arra a szépen, hát nem mondj, azt mondta erre a német úr, a szigorú, azt mondja, hogy az most vagy szigorú, vagy arra nem meleg gondolni, hogy szomorú, mert tud mindent, nem? De ő meg azt mondta, hogy ezt nem lehet elintézni egy szóval. Szóval. Ez úgy volt, hogy 56 népfelkeléssel kezdődött, majd átment forradalomba, ami aztán átment ellenforradalomba. Érted? Irigyelj le kurvára. Hogy, hogy van ez? Szóval a névfelkelések indult, aztán utána így állom, hogy utána megy, Most akkor az utcán én mikor lőtem? Dél előtt vagy délután. Akkor én most mi vagyok, ugye? Névfelkelő vagy rohadszal ellenforadalmát. Már ha nem mindegy, a nyugdíj miatt. Egyiket csak beleszámítják most már. Azt hogy egyik hameron. És akkor, akkor én mi vagyok, Géza, mert én még meg is sebesültem. Hol? Hát a seggemen. Akkor gyáva vagy. Mert aki rendesen, tisztességesen harcolt, itt lőtték meg fölül, tudod? Aki meg húzta belét, pufsegbe. segdet! Tudom ezt követni, hogy, hogy van ez az egész? ment ment a temetőbe, vitte magával a gyalogsági ásót, hátra talál még egy-két rejtett parcellát, Az a gyalogsági álsó, az igen komoly fegyver, ha nem tudnák. Hát nem. a szomszédban, nem olyan régen, gyalogsági ásóval lőttek fejbe 27 ember. Jajám, gázzal. A hírekben mindig mást mondtak, és akkor aztán, aztán biogázzal. Az alakult, aztán gyalogsági biogázzal. Aztán azt mondtam, hogy mi csoda, mi csoda. Valaki hitte megemeli a magát, akkor lő. Meg, hogy milyen gázt használtak, hogy a sebesülteket ne tudják meggyógyítani. Szabadság, azért ez már valami. Jaj, azt mondja Géza, biztosan meghalt ez azt a Van így? de el, kiment a kertbe, Ezen még kell nevetni. Bemondták Szépán a kertbe, tehát kiment hogy bevezették a kiállási tilalmat este 10-től. Utcán megy két KBDG vel illetve két utcán ávós és kezded, egy alak a függönyödben átlad az uton. Kész. Ez miért föl tudod agyon lőni? Hát ha mi csak 10 perc múlva lesz 10 óra. Úgy sejött volna haza messzalaki. Lehet követni, ne, nem lehet követni, csak hogy bámul az ember. Aztán jött tudja, amikor a kiment alulunk a párt. Illetve most már tudom, hogy jó szervezett, sanda, karrieristák, putcsoltak. Már nem pusga jelvtárs, hanem rohadt Sanda. Ilyet képzeldek. -e? Csanda, nem! Hát ezt kapkodtam a fejembe. Te, ez az MSZMP úgy elment, mintha kergették volna. És most meg már bemondták, ugye, azt hiszem Groselftárs mondta, hogy semmiféle párt vagyon nincs. És engem, mind a Balmot, na meg téged is, megszavaztattak nép, olyan, meg népszavaztattak, hogy elszámoljanak el a vagyonnal. Nincs is. Én hülye, meg mentem az urnához. Így az éjszeken, de mentem. Hát ne vissza, ez az ideg stressz, hogy most akkor győzök vagy vesztek, hát nem úgy minden. Azt mondta, hogy áttadták a vagyont az államnak. Na, akkor ez a hülye állam miért nem mondja, hogy nálam van? Mert akkor valamelyik megint hazudik. Ugye? Vagy azt mondja, áttadtuk a párt gyémányt, Mi? Te van gyémántjuk is, meg arom. Átadták azt, meg nyers rezső vette át. És azt se az, hogy, hú, hú, ne keressétek, itt van. Csak akkor valaki megint hazudik te. És így, úgy elment a nagy P, ja és még ez valami. Tudod te ezt követni? Én csak hogy fölvetem. A párt nevéből csak a munkás maradt ki. Az ország nevéből csak a négy, a többi az már a van. Hát tépük Egymást tépik ezek a pártok, és egyről nincsen szó, hogy te mit fogsz enni két hónap múlva. Az a szarika, MD, KD, BD, RD, mindenki szarik, tudod? Te meg majd eszel, hát soha. Hát Mármilyen. van ilyen, te? Csak ott ilyet, hát nem tudom a hülye a követni. A kommunistákat nem engedték be a saját pártházukba. De nem ám a pasaréten vagy rózsadombon, ha ott még beengedte volna a butikos gyerekbe, aztán húzd meg magad, nem. Hanem a nagy munkás kerületbe, angyal földön nem engedték be a kommunistákat a saját pártházukba. Búja, elvtárs, aki most mióta. Nyugdíjas olyan aktív lett, és fordítva, amikor aktív volt, olyan nyugdíjas volt, azt mondja a téve hogy nem engedtek be a pártházba minket. Nem-e? Nem. Hogy-hogy? -e? Nem. nem tudom. Nem menj. Ki nem engedte be? Hát a nő, azt mondta. A nagy élcsapat, mi? Párt és a kisz győzelemre vissz, a párt és a kisz Azt mondja, egyszer nem ígérnek már egy döntetlent. Ez a rohadt győzelem, 40 éve. És úgy fejezték be a kongressztust, azt mondta a poszgai úr, a nyelv úrnak, legyen kedves, mutasson be a kommunistáknak, kérem. És most itt tartunk, hogy hogy van, és ugye elmentek te, én egy cetlit nem kaptam az eddigi tagdíj, ami hogy Géza, hát ha te is elmész, hát akkor a parlamenten kapcsold már ki a vörös csillagot. Magamra vagyok hagyva, aztán kezdve kikapcsolták egy héttel előtte. Hát a rendőrt képzeld el lelkileg. Nem olyan régen ütötte még az utcaemberét, mert rajta volt az a fránya piros fehé, zöld kokárdait, nem tetszett neki a három szív, valahogy nem jött össze. Tudod? Egyre állt rá. És akkor -e, most meg le kell venni a sapkájáról a csillagot. Há' hogy találsz haza, Jóska? Hát, <tér> hát ezt lehet követni arany szívem. Katona voltam, nem önként. És kérde, -e, ott anyával spacérolok, amikor jön az egyik fajta tiszt. hajó meg! két évvel beleszámít. Ha Szépen ki voltam, már mötözve. Az a szovjet mintájú Pierre Carden, ugye. Az a ködvágó. hogy rohadjon meg ott, ahol van. Azt kezdte ki a hajamat középen képzelve. Hát azért már valami. Na, azt mondja a tiszteltárs, ha meg, mi van a sapkáján? Csak nem szartak le. Semmi. És a csillag, jó, ja, az más. kezd lelépni, jön a másik fajta tiszt. Jön meg, és málkoljon. Huna csillag. Ó, jaj. Megtaláltam a Budi ellen mellett. Főtettem, lelépni, mint az előző tiszt. Mi a sapkáján? Semmi. A bunacsillag leszel bámulja le. Nem, nem tudom, ezt követni, hát egy ilyen. És akkor megalakult az új párt, ugye? Az MSZP az első számában a Népszabadságban megjelent egy kép. Iskola igazgató megérkezik a párt elnökségi ülésére. Trabanton. Na hát, mennyire boldog vagyok. Ez egy puritán párt. Nem olyan, mint rég volt, hát tele bűne, tele bűne. nem. Ez egy egyszerű kis párt. Trabanton járnak, kellnek. Hát de jó, édes szívem. Megvárom, a párt elnöke a párt megérkezik gördeszkán. Tudod így? Akkor ez már egy más párt lesz. Há, Szóval alakulunk, alakulunk, és nehéz követni az események. Például, megtudtam, hogy a mindannyunk által szeretve tisztelt, hőn szeretett vezérünk, Brezsne velvtárs, De vagyok, vár, nem, nem, poszt humusz, megvan. Hatalmas ember volt, volt egy sója is, hát miket tudtam meg. Jó volt elhinni, nem mondom, de hát szóval... Te, képzeld el, a felelhető összes kitüntetés közül csak egyet nem kapott meg. A hős szovjet anya. Miért? Kegyek a méhe, vagy miért? A nagy vezérnek, hát édes Igen szerette a kitüntetést, amikor már szellemileg a leszálló ágban volt, utolsó 60 évben, ahogy hallotta. <gül> tévé mondta, tévé mondta. Amikor a könyveit írta. Elmondjam a végét. Nem, mert akkor nem olvasod el. Képzelde, kapott ajándékot, vagy hatalmas meszeni porcelántálat. Hát mindjárt megfogta. Gyönyörű, van ilyen, távol istyény, ez a legértékesebb porcelán, mely szerint ennél drágább a földön nincs. Kitűn a porcelán. Itt van benne a minta, nem kívül. Ne kifordítani. De miért fordítja ki? Keresem a tűt, amivel ki lehet tűzni. Nagy vezér. Szóval csodák vannak. Hogy a másik te nagy találmányunk, ez a Vitku Kukoewicz Roland. Ez a bolsevista nyilas, azért ez se akár ha ha, ha ha Állítólag valamilyen fegyveres erőt akar beívni a szocializmus vívmányainak megvédésére. Ha nem kell ott a fegyveres erő, ha? egy éjjeli őr is megteszít. Most, ilyen új, új keresztnév láz van, egyre inkább veszik fel a nagyvezetők, ez a, a várját, ne eltérjük, erigy, erigy, erigy Honecker, a francban. Hát ilyet mit szólsz hozzá? A mai újság írta, hogy honekker a harcos társaival letartóztatásban van. Etessétek anyátok. Tudod, ez nem harcos társ. Ez bűnszövetkezett! Nem harcoltak, loptak, csaltak, hazudtak mocsok módon tudod? Valaki mer a munkás mozgalomban harcolt, azért utólag nem zárják be. Előre igen, utólag nem. Elvigy honeker el, a nagy vezér! Képzeld el, nem olyan régen még tetszett neki, hogy Kínában a tömegben lőtek, meg, hogy tankkal, a srácon keresztül, helyeselte. Oh. Akart lövetni Berlinben is. Oh, Honecker elvtárs. Egy magyar elvtárs is akart lövetni, Igen. leírta. Azt mondta, egy mellóz. Ő mondta, hogy a tömegben lövetett volna. Én is, ha tudtam volna, hogy benne vagy. <gül> so egy ilyen furcsa dolgok állítani. Ezt el? -e? elindult a népe, aztán ő is ami belefért. Én én ha nem engedtem volna el. Én megvártam volna, míg házi feladatnak az élete főművét, azt a rohadt berlini falat a tíz körmével lebontja, tudod? De nem fölülről, alulról, alátettem volna, és mász ki és akkor szépen épp. És éte? ide figyelj, szóval meggondolatlan, tudod? erik Honecker elvtárs. Nem látja át a dolgokat. Ha egy csöpesze van, ide jön hozzánk, mi meg áttengedjük. És akkor emberek közé kerül. Gondold el! Sőt, első alkalommal megkapja az ajándék 100 márkát is, tudod? Én adtam volna egy -e kis forintot is. Azt a tíz ot amit lejöttem. Azon gondolkodtam, hogy beöltözök határőrnek, és Erich Honecker eltartat, ki kiviszem a határra, tudod? Áj, buta. Gráde, out. Ezt mondtam volna neki a határon. Csopnál. Hát Annyit mondta, hát akkor kukken bite. Mikor volna a határon, ezt hallottuk volna, hogy. Tudod a keskeny vágányról a széles vágányról. Akkor lett volna két Honecker-elftár. ezek úgyse akkor a másik a, a cár. A Todor Zsitkov elftár. Ő is, hogy nézd oda, meg ez a jakes. Milyen szigorú volt még pár napja. Mi? Mondtam, hogy na már csomagolja a fogkefét meg a piperét. Van neki négy napja, három volt, hát ilyen, apropó jakes. Képzeld el, eddig ha olyat láttál, hogy ilyen rohamrendőrök, gumibottal meg ilyen pajzsokkal fölszerelkezve, ütik az utcaemberét, tehát ugye eddig az MSZMP agipropcocból jóvoltából megtudtuk, mint tájékoztatási szerv, hogy a a rohadt, imperialista, kizsákmányoló, munkás, elnyomó, körei meg a, a Bruxelles, meg a Cup, London, meg a... A dolgozók, a dolgozók ütik a dolgozókat. Na. Egyik este a televíziót bekapcsolom itt, mindig kinevetnek, oda volt írva, hogy itt, ott bekapcsoltam, ment. Nem vagyok én komolyan körbe löbdöstem, nem kapcsolódott be. Na, no. itt, ott meg hát akkor jóval van értem én ezt És a... azért mennyire figyelnek már ránk magyarokra mi? Külföldi tévére ráírják magyarul, hogy itt. Hát akkor ott. Az, hogy egyik haverom, az, hogy ITT, anyád, az. az ITT itt. Na, ott meg És mit közvetítettek, gyerekek? A prágai tavaszt, képzeld el! A csehszlovák kommunista népi milícia ilyen hosszú marxizmussal, te! Úgy ütötte a melóst, mint a szart! Mondom, nézd, mama, hát ez már maga a kommunizmus! Hát, jaj, hogy milyen közel voltunk hozzá, mama, hát ti! Ez a munkásosztály önuralma! Saját magát veri, mint a buzi! Nézd meg, hát, hát van ilyen! Szabadság! Előre! Csak a tömeg kiavatta, hogy szabadságot, szabadságot, azt mondja anyósom, szabadságot, hát tavaly nem vették ki? Nagy szabadsággal. Szóval és ezt nem tudom követni, hülye vagyok én ehhez. Minden dül össze, tudom, csak megújul. De dül, azt újul. Kiújul. Na például még egy keletnémet, jó ja, tényleg ez is van úgy dolog, már van keletnémet is. Eddig valahogy nem vállaltak, eddig beliek voltak, tudod? ndk Beli. Meg lábbeli, meg beli. Most már van két német, egy darabig, tudod? Egyik a nyugodt német. A másik kellett ez neked német. Újság, utolsó, utolsó hülye propaganda fogás. Meg akarták magyarázni a világnak, hogy egy pártag, keletném egy pártag, egy tisztességes szakács. Ez az. <tos> Miért kell odaírni, hogy tisztességes? Tag. És ez pont olyan dolog, mint hogy a, a szavazásnál mondtak, hogy mondjon három igent, meg két nemet, meg egy ja, meg egy, meg egy perszét. És a végeredmény, igen, a Pest környékedődött a igenben, Zala megyen meg a nem. hát ez egy ilyen volt. és felejtem, el, egyszer hát egy képviselő, Zala megyéből úgy kezdte, hogy 43 éve vagyok pártag. Kikérdezem. Hagyjunk 70 éve pupos. ez még nem elég, valamit csinálni kéne. Te nem. mit csinálsz, mert anyóson Azért mondom, és képzeld el, azt írta az újság, etetésképpen, hogy ezt a keletnémet szak párttag szakácsot, itt nálunk, mert vonattal jött, utas utasellátó vonattal, kezdve, az imperista ügynökök, tudod, minél több jönne ide, fektetne bele, mind, akármit akár, vagy csak fektetne. És ez az ügynököt megkínálta cigarettával. És az a ügynök a cigarettájával elérte, hogy a pártak szokács elkáport. Mockos ümpelőst a fogás. És hol tért magához? Nyugatnémetországban Frankfurt am Main van. Azt mondja, hogy Géza, mekkora barom vagy, hogy nem dohányzol. <gül> Na, ma nem beszéljen mindenbe vele. Mi lenne magával? Én megvinném a hamutartót, Minden után, van, Géza. Maga miért beszél mindenbe vele? Mit gondol ki maga? Én a Danubius Rádió hallgató, lázom. Mindig bele kell neki beszélni mindenbe, pedig megvan ám mindenben. Ő a Hofi anyosa. A szóval Róa megvettem, na milyen neve válik. Parabola Antenát megvettem neki. Super Csendes, Sky felejtsen szóval annyi minden történik nap mint nap, hogy, ha például egyik reggel hallom a hírek, sajtó minden, békés csabán van egy Münich Ferenc szobor, elvtárs szobor. Valami táblát tettek a nyakába, hát ilyen hibája volt, meg olyan, meg amolyan, ne részletezzük, mert elég kicsi volt a tábla. És hogy vigyék el onnan a szobrot, hát akkor intézkedtek, hogy tanácsuk bement a VBKBDB. és DB. Kié a Münik Ferenc szobor? hat. hát. hát. Hm. Ez még így nem vetődött föl, az az, az igazság, hogy mi nem is ide vagyunk. Tovább, névfront vagy mit tudom én. Ki az? Hát az, az, az, mi, mi nem is láttuk még. Ki van az nagy téren? Ne, akkor sem, mi, mi arra nem járunk. Nekünk az kiesik. Rendőrség. Ha hát, valaki hagyhatta. Na ment a hülyítés egy héten keresztül, akkor aztán bevallották, addig mi kell hagyódni? Hát, Rááll a szád, vagy mi van még? Nem tudsz leállni? Bevallották, hogy hát a rendőrség spórót, nem államilag, spórót pénzből faragtatták a szoblát. Na most az a igazság, hogy, hogy mi kerti törpét rendeltünk. Csak a fejem marhára nem sikerült azt a, azt mondta a Kovács Ideles hogy ez meg szakasztott a műnik, aztán így. így... Ott marad, mi? Mindig a duma, mindig a duma. Egyébként azt hallottad, hogy ott nevezték el a Nádor utcát? A Nádor utcában megy Münik Ferenc, meg egy ember. Mennek, mennek, azt mondja műnök. Te Árpád, vigyázz már a bőröndömre, amíg bemegyek a totózóba. Bem. Na, jön a rendőr. Ez meg kinek a cucca? Ez a Münik Ferenc cucca. És kész. És már rajta is magad. Ugye hogy vannak ezek a dolgok. Vagy a másik. Ott egy másik szobrunk, nagy terünkön nagy szobor. Itt se mondták meg, hogy miről van szó. Ment a hülyítés. Képzeld el, ott a Lenin szobor, egyik nap jön a daru. Vaj, éhali! Köpöm a témát, mi? Most amikor már el kéne felejteni, a Na és képzeld el, Jött a szöveg, hogy hát azért, azért vitték, vittük, illetve vitték a el, illetve odébdább, dab. mert, mert, ja, mert a bronzót azt marhára eszi a rosda. Én a minden idő, meg a minden ságnak, és ami a rozsda szájából kiesik a rózda, az, az meg kimarja a vörös márványt, fehér márvány, hagyjám, nem ért, vörös márványt, hát így, amúgy, aki, Mentem haza kőbányára, szűkebb hazámba, hát arra én egyszer-kétszer voltam már része. Ah, jó van, te nem, te nem, jó van. Csak én, hogy verjen ki a véres csepp. Na szóval megyek arra a részegen, nekem ott vannak ilyen kis elfekvő helyeim, hát ha a vándor megpihent tudod, hogy ott tanultam meg te, hogy mi a centifugális erő. Arra laktam és arra küllök menni. Ja. Ilyen fekvő helyemen hát te kifekszik ott, maga Lenin. Ott a vasöntőte, vagy vasolvasztó, vagy nem tudom, mi kerítésén, egy donggyi, igen. Ha mondom, menn már valami. Lenin, ottan. Mi van, Léli, bekaptál? akkor már a szöveg már mindjárt más volt, már nem, a rosszúta, meg mazolta. Beolvasszuk. Azt hiszem, beolvassuk, mert hát nem egy jó szobor. Lenin nem egy jó szobor. Miért? Mit csinált? Nem egy jó szobor. Képzeld el, mondjuk egy évvel ezelőtt ezt én a színpadon én mondom, hogy nem egy jó szobor. Már rég én állnék a helyén. Ittömve, Rolandék elkaptak volna nyugodját. Nem egy jó szoborat, igen? Képzeld el, megtörtént. Egy nagy szovjet kisváros. Hát ezt így kell mondani, nem? A nagy októberi, a nagy januári, a nagy februári, a nagy péntek. ki ja, az nem még. A különbség a hegedű, meg a nagy bőgő között. Semmi, csak a nagy bőgő a Szovjetunióban végzett. Na, egy ilyen nagy szovjet kisváros, egy magyar testvérvárosnak küldötted lenni szobrotat, és mint a falat ennyi úgy körlök. Ajándékba. Tehát nem ingyen, és képzeldem, a kitűnő vasúti körülmények között a szobor megsérült. Nem gany lett a feje. Hát így nem lehet leleplezni a szobrot, édes Istenem. Na hívtak egy szobrász, hogy szoborja már meg a fejét, mert át, hogy néz ki. kitűnő szobrász volt, és a, a sérülés helyére a fejére faragott egy sapkát. Ó, ez már valami. Leleplezés, képzeld el cibálják le a szennyest, ott lenni, és a fején van egy sapka. Az egyik, mert a másik meg a kezébe volt. Ahogy Tudod, ez egy ilyen szimbóleum, tudod? Hogy a kommunizmusban lehet két sapkád is. Ha be van törve a fejed, akkor már mind, Akkor már, már Hát szóval alakulunk azért, sok jó van, például, lesz címer is, hát ez valaki neked régebben mondja, de ja, hiszed, nem, aztán most meg már lesz. Egy illető azt mondta, hogy nem köl a címerbe a korona, már a korona nem köl, mert a király ne vissza, mert a király, és nem köl a korona, mert a munkás kizagmanylása, nem, nem küld az ne vissza király. Ne szajd be ne. Nem jön vissza a király. A franc se akarja, hogy visszajöjjön. Ne jöjjön vissza, de tese! Tisztelt falugyűlés! Örömmel jelentem be, hogy az elnöki tanács ideiglenes városán nyilvánított a községe. Tekintettel arra, hogy a falu lakossága folyamatosan érkező menekültek miatt elérte a 200 ezret. Ebből az ünnepélyes alkalomból hívtam össze a mai falu gyűlésünket. Kérem, hogy akinek van észrevétele vagy javaslata a dologgal kapcsolatban, az jelentkezzék. Tessék, tanárnő! Dr. Tóth Ávira, biológiás. Kérem, mindjárt leszögezném, hogy nekem semmi bajom a menekültjeinkkel. Egyébként hozzám is 80 lengyel van elszállásolva. Sőt, még azt is tolerálom, hogy tegnap a Sion dzsunkával fölevezett 400 vietnámi, de be kell látnunk, hogy a faluban lassan már mozdulni is lehet. Ez már nem is csát, hanem csátkirtyen. Mm. Na de, kedves tanár, inkább örülnünk kéne, hogy a községünkben végbemenő demokratikus változások ilyen, ilyen vonzók a szomszédos országok számára, és nekünk segítenünk kell az ideérkezőket. Hát kérem, az iskola úgy érzem mindent megtet ez ügyben. A keletnémeteknek és a románoknak rendszeres úszóoktatást tartottunk a csátpatakon. Sőt a tehetséges ebbeket a Szécsi de értse meg, hogy ebben a bábeli zűrzavarban nem tudok biológiát oktatni. Tennünk kell valamit. Nyugalom emberek, inkább vegyük számításba, hogy a faluban kinél milyen menekültek vannak beszállásolva. Nálam csak románok vannak. Még tegnap ezt is egy. Rákötötte magát egy gázpalackra, és így repült át. Na és szerencsésen ilyen földet ért. A már igen. Hát kérem, mivel a piac mellett lakom, nálam csak lengyelek vannak. Na és a tanácselnök úr nyaralójában milyen menekültek tartózkodnak? Nyugatnémet német vendé... izé menekültjeim vannak. Igen, és azok kikelő kellő menekültek? Ők a keletnémet menekültek elő. És magánál katonéni, Nálam már nincs több hely. A padlás, a németek, a pincébe erdélyek, a góriba lengyelek, a pajtában meg még vannak. Négyerek? Hát miféle négyerek? Ja, két amerikai pilóta, még a háborúban maradtak itt. 45-ben bezártam őket a tulipános ládába. Nem is tudtam, hogy ilyen egzotikus menekültjeink is vannak. A semmi. A patikusik meg szereztek egy sziket. Miféle sziket? a Én viszont a rendőr tudom, hogy egy szökött orosz kiskatona van a népboltban. elbarikádozta magát mosóporral, erre mind ráborult. Milyen lett tőle? Fékezethabzású. Egyébként nálam meg volt egy török kamionos is. Véletlenül nálam felejtett 20 kilo porcukrot. Na és mit csinált vele? Beletettem a mustba. De szerintem nem is cukor volt. Hát mi? Madár eledel. Mert adtam egy korcsot a sánt a harangozónak, erre elkezdett csapkodni a kezeivel, és Csiripelve fölszállt a tepp.toronyba, és kiköltötte az összes gerle tojást. Emberek, nézzék nekünk erre a menekült ügyre, most hosszabb távon kell berendezkednünk. Na, és honnan lesz erre pénze a falunak? Így is rajta maradt az összes takarékbélyeg. Nem tagadom, a pénz a legnagyobb gondunk. Amit letelepedési alapra kaptunk, az teljesen elfogyott, de ígéretet kaptunk az ENSZ-től. És meglátják fejlőd! Fejlődőnk, hiszen beruházás sincs. Mi? Ha nem most vettem másfél métert a vasfüggönyből. A Mártonék házán is fordított állású parabola antenna van. Igen? És mit fog vele Márton? Galambot. De leszórtam maggal, és csak meghúzom lent a zsinort. Nekem meg be van vezetve az a Nepisky vagy mint oda. Na és mi a kedvenc vissora? A Europe Sporton a gold. Olyan szép zéidot minden, az lenne jó a tehénnek is. Na látja, tanárnő, még hogy nem fejlődünk, hiszen maga meg vezeti tanul Egyébként hogy megy? Renekő. Tegnap először mentem ki a forgalomba, és mindjárt szerencsém volt, épp a kéményseprőt ütöttem el. Jézusom, a mondja, hogy lehet fényes nappal elütni egy kéményseprőt az utcán? Fogalmam sincs, mert én a háztetőn ütöttem el. emberek is látják, hogy van itt fejlődés. Az utcák is csinosodnak, ugye? Elrögyült eszembe, itt volt egy göndörős hajó férfi, azt folyton létrálva a maszkát. most kicserégette az utca neveket. Úgy megkeverte a táblákat, hogy a tehén azóta nem talál haza. Na és azt hallották, hogy szibíriai sírvú haza a őfit? Mind a 12 tizenkétezret. Egyébként én is kiástam a kárt végébe egy koponyát. Már azonosítottam is. És kié volt? Rákosié. hí. Miben gondolják? Már nem volt haja. Szóval, visszatérve a menekültekhez, én már bejelentettem csatlakozásunkat a Genfi menekültügyi konvencióhoz. De előbb rétre kell hoznunk egy újabb befogadó állomást, mivel 50 menekült férfi várható a héten. Én szívesen lennék ilyen befogadó állomás. Nagyszerű. Akkor a maga teakonyhája lesz a csáti menekültügyi hivatal, és maga fogja eldönteni, hogy kinek adjuk meg a menekült státuszt. Na, akkor azt mindenki megkapja? Mi? Mi? Mert a tanárnőtől eddig mindenki megkapta. Kérem, kérem! Én csak segíteni akartam, különben is elég bajom van ennélkül is. Kaptam egy ejtőernyős igazgatót, felülről dobták rám. Legutóbb a csáti tápüzem pártitkára volt. Miért? Marosi elvtárs kiváló szakember, ő majd jól átszervezi az iskolát. Az már sikerült neki. Az elsősöket leépítette, a felsősöket meg korkedvezménnyel nyugdíjba küldte. Azóta ketten vagyunk a pedellussal. A háború alatt az én tánemre is ráesett egy és partizán. Erre a tahé ledobta magáról, össze-vissza Miért? Már nem tudta a jelszót. Én csak azt nem értem, hogy ennek a Genfi konzekvenciónak értelmében kit majd menekültnek. Majd mindenkinek bizonyítani kell, hogy a hazájában üldözik. Na, akkor az én nem is menekült. Folyton elüldözik a T.E. tuternált És ha nem menekültként tartjuk nyilván, akkor mi lesz a státuszunk? Akkor ideiglenes tartózkodási engedélyt kapnak, amit az állam csak 6 vagy 24 hónapra adhat. Akkor nem értem, hogy miért kapták meg az oroszok 528 hónapra. Pedig ők sem menekültek. <Szorítan> Emberek! Én azt javasoltam, hogy vegyük számba anyagi forrásai. Van egy ötletem. Reprivatizáljuk a katonini tehenét. Eladjuk egy nyugati vállalkozónak. Na, csak azt hagyják békén, ígyis majdnem oda szegénykém. Véletlenül átlagáltam magát a román határon. Erre jó elvárték, már azt hitték, hogy lengyel tehén. Miért? Mert nem volt teje. Igaza van a Kató egy kék-zöld tehén nem piac képes. Akkor viszont a menekültjeink anyagi forrásait is figyelembe kell venni. Ja, ez sosem sem lehet róla, igaz, hogy a menekültekkel nem lett könnyebb az életünk, de mi nem panaszkodunk és főleg nem nyeréskedünk rajtuk. Igazán. Akkor miért volt kírva a Mártorék tornácára, hogy Zimmerfrei? Hát, hogy az ndk oda találjanak. Na és most, hogy elmentek, mit írt ki? Azt, hogy Warburgfrei. A Kató meg a teljes bizniczelt. Igen, na és mit kért az ndk egy sajtár tejért? Trabant limuzint. Még hogy nem üzletelnek. Ozt hogyan főzünk annyi emberre? Vettem egy 200 literes üstöt. Ez mind szép, de ki tud ekkora üstbe főzni? Én tudok. már maga már főzött ekkora? Még nagyobban is. Ozt mit? Aszfaltot akkor nem marad más, mint az, hogy megfelelő bérért munkát adunk neki. Én befogtam születőnyi a románokat. Az egyiknek mondtam, hogy ezen a soron menjen végig. Az meg csak ment, ment, azt nagyon csodálkoztak Burgenlandba, mert, mert ő volt az egyetlen, aki egy teli putton nyoportóval érkezett. Az semmi. Nálam az egyik endékás úgy berúgott, hogy véletlenül hazamen. Bocsánat, bocsánat, bocsánat, tanács elnök úr, én is hozzám továltatom. Hát csak tessék, én mindig helyet adtam az alternatív nézeteknek. Drága honvitársaim! magyar véreim, a, a csátpatakon innét és túl tiltakozzunk az emberi jogok meggyalázása ellen, hiszen testvériségben él, és békességben itt csáton sváb a románnal cseh a szlovákkal, szer a horváttal és a búcsúi bál kivételével, magyar a magyarral. Testvéreim, a hargitákon, a mámaramos, a máramaros hegykebércei visszhangozzák fájó kiáltásainkat, hogy e szépséges hangból szinte mindenki menekült már halksóhajokkal a szívében. Hiszen Tököli elmenekült, Rákóci elmenekült, Kossuth elmenekült, Károlyi elmenekült, Kumbéla elmenekült, Horti elmenekült, Szálasi elmenekült, Nagy Imre elmenekült, Kádár elmenekült, csak ott visszaküldték. <gül> Csáti testvéreim, azért hát legyünk büszkék arra, hogy a föld üldözött és meggyötört szívű gyermekei fölött anyáskodhatunk, és öleljük keblünkre ezt a menekülő világot és legyen a mi szent jelszavunk ezután, világ proletárjai, meneküljetek! No, de mi itt maradtunk csáton, és csak azért aggódom, hogy mi lesz így ami ősi magyar falunk? Miféle eh? ősi magyar faluról beszélt? Kutatásaim szerint ebbe az ősi magyar faluba tudják ki mindenki menekült már. Na, no, halljuk, mondja. Hát kérem, 250-ben... Gótok elő gepidák, 400-ban hunok elől vandálok, 567-ben avarok elől longobárdok, 803-ban frankok elől avarok, 806-ban kazárok elől magyarok, 1060-ban bizánciak elől besenyők, 1092-ben mindenki elől a zsidók. 1162-ben német-rómaiak elől az olaszok, 1237-ben tatárok elől kunok, 1389-ben törökök elől szerbek, 1548-ban morvák elől szlovákok, 1652-ben románok elő örmények, 1737-ben törökök elől bolgárok, 1820-ban ukránok elől 1939-ben németek elől 1949-ben pedig görögök elől görögök. Hát ez a maga ősi magyar faluja. Na csak nyugalom, emberek! Az eddigi legnagyobb menekült tömeg úgyis a hétvégére várható. Már kiürítettem számukra a tanácsházát, az iskola tornatermét és a futballpályát is. Jézusom, és honnan jönnek? Az MSZNP kongresszusról.